Sziasztok, ez itt a Clickplay 72. adása, én Neurotik vagyok, és mellettem. Michael, sziasztok. És most csigezünk nincs. Így van, igazoltam van távol. távol. távol. Állítólag nyár van, én nem tudom, igaza lehet. Biztos az nem van, mert fűvet füvet is nyírtam, úgyhogy ugye? Ugye azt meg télen nem szoktak. Meg, meg szerintem egyébként csigez azért lépetlen, mert már túl képzette ez az adáshoz. <gül> most most lett diplomás szakember. Innen is gratulálunk neki, igen. még egyszer. Nem is tudom, ezek után, hogy fizetjük meg. De hát lehet, hogy ő lesz majd a, a mindig a beköszönő, meg az elköszönő is, és akkor ő, ja, ő lesz át a, a test a, a botodat. igen, mert ez így, így, így, így, lesz, így lesz korrekt. Ja, mégiscsak ezek után. Igen, képzettség, meg minden. <laughs> Úgyhogy most, most pórolunk a csigezre, de legközöbb reméljük már ő is lesz. Viszont témáink azok lettek, és úgy gondoltuk, hogy akkor ezt így össze gerepézzük Egy Gyorsban lenyomjuk okosban. Jaj, jaj. Aztán, aztán mi is meg hogy valami. Hát az első, amit így, így felírtam, hogy hát ez lehet, hogy sokakat nem érint. Aki, aki most a Hearthstone nem szereti, az most tekerjem bele egy kicsit. Úgy egy két órát. Két órát. Annyi nem lesz. De ugye... Itt a hír, hogy jön a következő kiegészítő, ami a Knights of the Frozen Throne címet kapta. Úgyhogy ez ilyen Frozen Throne-os lesz. Így a Jó, külön. látom a Lich King, meg, meg Igen, ezek lesznek. A lesz Lich meg King, lenne. meg ilyen kicsit ilyen es jellegű lesz a dolog. Én egyébként, amikor bejelentették, akkor vártam, hogy majd jön új, új kaszt, és hogy hát jön a lesz egy undead híró, vagy valami. De végül is nem. De egy olyan csavart belevittek, hogy euh, egy új mechanikát tettek a játékba. Két, két új dolgot tettek a játékba. Az egyik a bejelentették a hírókardokat, ami nagyjából annyit csinál, hogy ha ezt kiátszod, akkor lecseréli a hős portrét és a hírópowert valami durvára. Most egyelőre a Hunternek mutatták be, hogy az mit fog tudni. Ami elég, elég durva mert amikor kiátszod a kártyát, akkor ez minden ellenfél kettőt, ez még annyira nem is OP. Viszont a Hero power le egy olyan képességre, amit benyomsz, akkor uh, revealer három uh, kártyát, három bíztat, abból kiválasztasz egyet, aztán megint hármat mutat, abból kiválasztasz még egyet, és a kettőt így, így összeolvassza. Tehát ilyen <gül> elég elé fura lények fognak így születni. És a statokat is összeolvasza? Igen, hát pont ez a lényeg. Hát ja, ja, ja, nem szerint, adja ja, össze, értem. gondolom, tehát ezt nem tudom pontosan, hogy fog működni. Nyilván a, a, a képességeket igen, tehát hogyha mit tudom, az egyik tauntos, a másik csárdos, akkor ez csárdos lesz és tauntos. A, a HP-t meg gondolom mindig a nagyobbat veszi. Legalábbis ez lenne logikus, úgy lenne OP-t Jaj, Ja, értem. Összeadni nem igen fogja őket. Legalább hát akkor a max a át, tulajdonságok, távol. tényleg összemixzel valamit. Aha. És itt el, elég durva dolgok születhetnek, majd. És ami, ami még bejön majd, ez a lifestyle mechanika, ez az új kulszó. Ami annyit fog jelenteni, hogy ha egy lényen ilyen akkor ha ő sebez valakibe, akkor azt a sebzést, azt a hősödnek jóvá érjön, mint HP töltést. Így van, és itt sebzésem van a lényeg, tehát nem mm -hmm. az, hogy őt sebzik. Tehát, hogyha a híróba ütsz bele, és hármat sebez a híróba, az ellenfélbe, akkor te hármat hílesz magadon. Igen, a te híróba. Így van, így Ez van. érdekes lesz. Ez ilyen varlok pakliba, én ezt így tökre el tudom képzelni. Már hát mondjuk akármiben... nézem, nézem, hogy amik kártyákat már mutogattak ott. Melyik... Szerintem ez paladin pak... pakliba megy egyelőre az első live stíles. cucc, ha jól látom. Bár... Ja, ez a charge-os. Igen, a, a hátlapja az Aha. ilyen paladinos, nem? Igen, igen, igen. Mert ezekben annyira nem bajok ott, hogy hogyan van jelezve. Sokkor egyszerűbb lenne, hogyha rá lenne írva hatalmas nagy betűkkel, hogy hogy ez milyen. De hát ez az én Viszont... szegénységi bizonyítványom. Viszont a másik lifestyle es az meg egy priest. Priest lap. Kíváncsi vagyok, hogy én mit fognak csinálni. Ez... Megint az lesz, -e, mint a, amit mostanában szoktak, hogy ők kicsit ilyen, tolják az embereket valamilyen pakli felé, amit ők így kigondoltak, hogy az majd működőképes lesz, aztán, mert... Aztán barul az egész, és igen. jön valami OP-s amire nem gondolt semmi. Igen, és majd megint valami OP-s is okay. és akkor majd lehet a nerf, akkor meg jön egy másik OP-fos, mert mindig ez van. Tehát akárhányszor valamit kitalálnak, például a Varjornak odaadták az izét a mi volt a patronvariort, hogy így uh -huh. azt, hogy majd jó lesz, és akkor teljesen jól csinált. Én jó lett, igen, túl jó lett, mert arra ők nem, már nem gondoltak itt teljesen. Akkor a priestet nyomták azzal az izével, ami először egy szar lett, aztán utána meg rájöttek, hogy hogy lehet abból jól csinálni, szóval, uh -huh. szóval ez, ez mindig így van, amikor kijön, akkor mindig van egy OP karakter, és akkor egy-két hét múlva az eltűnik a sülyeztőbe. Ja, így beáll. De jó ez amúgy, és akkor most mi fog ki... még nem hát megy ki semmi, rendősen, nem? Tehát most ez a majd. Majd a metet. Hát most uh, ugye ez úgy, ahogy szokott menni, így egyenként a lapokat, hogy akkor mi lesz benne. De nem úgy mondom, de... hanem hogy uh, ilyenkor, hogyha jön egy új kiegészítő, akkor a régi kiegészítők még nem tűnnek el, hanem fél évente vagy évente van ilyen ja, évente rotáció, nem? Kettő elvileg, Aha. Tehát, most, amik... Tehát most nem megy ki elvileg egy se. És ja, tudom. értem. Ez jól néz jön ki. Egy csomó, jön egy csomó, meg láttam, jön küldetések, izé is, új küldetések. Amik ügyenesek lesznek egyébként. Tehát most már a Bizárdiet nem csinál, hogy ilyen küldetés pakkot veszel, meg és akkor abból kapsz kártyákat, hanem elvileg ilyen játszató küldetések jönnek, azok ingyen lesznek. És akkor ugyanúgy az a, ez a lehet venni. Hogy hártkoros nehézség, meg minden és akkor hátlapot szerezhetsz meg ilyen Ez Elvileg jó. hogy az ingyenes, ingyé. Van azokat csak a pakból, amiket lehet. Hát lehet, hogy a küldetésekért kapsz, mint régebben, nem? Tehát ilyen hát, két-három darabot. Egy most is van egy event valami Ragnarosos cucc, úgyhogy most minden, minden questre dupla goldot kapsz, ami annyira nem rossz. Hú, az ilyen haver questeket megcsinálod, és akkor az hogy már csak úgy csengoló. Ez ja, az mér. nem lehet rossz, igen. Most pont olyat mondjuk nem kaptam. Sajnos a Watch and nem adott két kártyacsomagot, mert ott ugye egy kártyacsomagot kapsz, hogyha egy havert nézel, nyer. És nyer. Nem adott kettőt a szemét, hát, azt nem duplázták. csak az, arany, az aranyra számít. Úgyhogy végül is. Ja, úgyhogy egy ennyi, rennyi, erről én várom, hogy mi lesz. Elővásárolni lapokat biztos nem fogok, gyűjtögetem a goldot, ezt mindig így szoktam. Most már van egy csomó igazából, úgyhogy amíg kijön a, az új kiáll, addig lehet, hogy akkor nem is költök belőle, és akkor elég sokat fogok tudni nyitni majd. Mostanában ezt szokták csinálni amúgy nagyon sokan, hogy Tehát a, a, a próbálja a, a, a blizzard rávezetni arra az embereket, hogy minél sűrűbbet adja ki ezeket a a kiegészítőket, hogy, hogy rákényszerítse az embert ergo arra, hogy megvegyék, viszont nagyon sokan nagyon gyorsan fel tudnak halmozni tetemes mennyiségű aranyat, amiből meg utána szinte azt csinálnak, amit akarnak. Tehát. Ja, hát én csak questeket csinálom meg, és nagyjából ennyi. Igen. Ja. A vineket sem végig pörgetni, ugye, mennyi tíz vin egy napra, vagy hogy van, hogy annyi után fizet? Hát a legjobb embert kérdezed, fogvalóban szóval nincs. 30, szóval ja, 30. ha 30 vin megcsinálsz, akkor azért ja, még három, kapsz aranyat három, három vagy Három vinenként kapsz 10 aranyat, de csak egy nap, max 30 vint lehet így. Tehát vin lehet bezsebelni az aranyakat. Ja, értem. De akkor közben a veszteket össze. is, tehát akkor kettő az egyben végül is. Igen, igen. Volt is erről egy ilyen, vagy néhányat csináltak videót a YouTube-on, hogy megérje ezeket a vineket kifarmolni. Hogy ez mennyi hát, idő, így. Hát, hát, érte. Ergo. Jó, csak hogy mit tudom én, milyen, milyen óra bére jön ki. Jó, csak mondjuk aki, a, aki például mondjuk én szereti ezt. a Hearthstone-t, az így is, hogy is lehet, hogy letol egy nap 36 szóval. Hát én úgy vagyok vele, hogy amikor elkezdek így létrázgatni, vagy éppen van valami funnolós pakli, amit összeraktam, aztán azt így el vagyok, és rájövök, hogy mennyire életképtelen. <gül> Addig néhány min összejön, aztán annyira nem szoktam nézni, hogy hol tartok a napiba. Amúgy ezt hiányzik nekem, hogy... Ugye régebben, még amikor kijött a háztól, még talán az első-két egy kiegészítőn is ez volt, hogy, hogy inkább a játékosokra bízták, hogy mindenféle hülyeséget kitaláljanak, és akkor a marhaságok jöttek ki, de amik lehet, hogy nem működtek, viszont tök jópofák voltak. Most viszont nagyon érezni már az utóbbi pár kiegészítőben, hogy a Blizzard próbálja súlykolni az emberekbe. Ezt, amit ugye korábban is említettük, hogy, hogy miért csinálják például a varlokkal, legyél diszkárdos, mert ilyeneket adunk, és hogyha te nem szereted a diszkárdot, akkor is fogsz csinálni, mert ehhez adunk lapokat, te szemétládat. Tehát ez, ez kicsit olyan. Fura. Igen, de szerintem néha a Blizzard is így mellé nyúl, hogy akkor mi mennyire lesz erős, meg, meg a, néha a playerek se tudják. Ugye bejött ez a quest rúg, ami elég erős lett, így azt majd elfelé is fogják a közeljövődre. Ja, igen, igen, igen, igen. Aztán be jelentve. Ugye ezt csinálja azt, hogy ha négy olyan lapot idézel ki, ami, vagy nem is idézel, hát lerakod, négy olyan lényt pakolsz le, aminek ugyanaz a neve, akkor kapsz egy, egy ilyen köztlapot, amit 5 manáért tudsz megnézni, és azt csinálja, hogy onnantól kezdve minden lényed 5-5-ös. Így van. Lesz szabály elég beteg. És mivel ugye a rugónak általában kicsik a lapjai, vagy hát nagyon sok kis lapja van, ezért ez így nagyon. És ráadásul onnan a költséget meg nem változtatja, szóval. Így van, így van. Nekem szerintem ezt azért csinálták így, mert a Blizzardnál azt gondolták, hogy ezt a négy lényt kiátszani egy más után, mert minden, az kurva nehéz lesz. És aztán Rájöttek, hogy nem. Tehát mondjuk úgy is nerfelhetnék, hogy például ezt hagyják úgy, ahogy van, és mondjuk négy helyett öt vagy hat lényt kell kiéhezni. Ja, hát most ezt fogják csinálni az öt, ötre emelik. Ja, így is lesz, ner így is Aha, lesz nerfel. Igen, ja, értem. Tehát, hogy ötre emelik a lények, a, a kiéhezendő lényeknek a számát. Nem mondjuk azt is meg lehet oldani egész jól, úgyhogy. Igazából úgy eznek kell a paklikkal, ugyanúgy, mert tovább a dolog. Mert hogy most négyet vagy ötöt kell kiidézni, az annyira nem megy. Persze, persze. Úgyhogy kicsit belassítja a paklit. De most tényleg nagyon erős. Én nem vagyok egy nagy kompetitív játékos, nem nagyon figyelem a metát, de így hát az alapján, hogy, hogy mikkel vertek el, meg így saját kútfőből kicsit összeraktam egy paklit, és így ez elég erős lett, tehát elkezdtem vele. Így, ahhoz Ezzel a rugós dologgal? Aha, igen. Hát majd ezt kinyitottam izéből. a Lapokból aztán már csak építek rá akkor valamit. Úgy látom, ezt nem kinyitottam, hanem lecraftoltam. Vajon akkor pokolra jutok? Nem <gül> <gül> mindegy. Akkor ez lehet az új izé. Ö... Mindig Mi valami cancer a... van, tudod? Mi <gül> volt az, <gül> az a Hunter? Ami... a ja, Face Hunter? Face Hunter, ez az új Face Hunter. Hogy ezt, ezt mindenki hát, így, ha úgy veszük, igen. Annyira nem nehéz vele játszni. A Face Hunternek is ez volt a... Hát ott csak pakoltad ki egymását el, meg ott... Igen, ott tehát nem, nem, volt, nem kell sokat volt, igen. A A régi rugó, amikor a... Van Cliff-el komboztál össze-vissza, meg számoltál, meg közben volt sebzésed, poison, meg minden, ott aztán nagyon kellett matekozni mindig, meg a Patronnál is emlékszem mm -hmm. annak idején. Mondjuk ebben nekem is benne van a Van Cliff. Hát az jó is De, az, az, az, az, az, az, az, az egy, egy legjobb lap amúgy szerintem a rugónál. Ja, nagyon sokáig nem volt, meg aztán lekraftoltam. Tényleg elég hasznos. Elkezdtem Azért elég nagyon jó legendari. Főleg amikor kidobod úgy, hogy 6x6, vagy 8x8 a negyedik körben, és akkor szívramot <gül> kap az ellenfél. Én és ezzel meg lehet oldani, mert itt ugye az a lényeg, hogy lepakolgatod a lapokat, és visszahúzgálod a kezedbe, és hogyha közben megvan az Edwin is a háttérbe, akkor, fölfele, akkor számolod fölfele, hogy lepakolgatja, azt is számolja a questet is, aztán az Edwint is, amikor kivágod, akkor ott hopp, nézd, és közben itt van ez is, ezzel is foglalkozni kell. <gül> Úgyhogy ez elég szemét tud lenni. Ez elég OP-nek hangszik, ma vagyunk Jó, ja. hát a kének. Hát, nehéz lehet egyébként ilyen balanszolni. Mind bizárd és hogy nem is sikerült nekik. Hát de annyi ideig ülnek rajta, én, én csak ezt furcsálom. Tehát, hogy mondjuk egy játéknál is például, amikor most ne egy csak kártyajátékot játékot vagyünk, hanem amikor vannak ilyen open béták meg ilyenek, hogy akkor nem jön ki. Tehát rengetegszer utána van nerfelve, mondjuk egy fegyver egy FPS-ben vagy akármi. ez ez nem tudom, hogy tesztelnek. Tehát kiadnak valami annak ott uh, ilyen nagyobb játékosoknak, akik várják hát, a szerintem a pillanát, házon hogy... belül. Vagy házon belül megoldják. Szerintem a házon belül. Mert azért nem feltétlenül, akik itt programozzák ezt a dolgot, nem, nem biztos, hogy ők a, a nagy top playerek. Hát vannak, ja, mondjuk tehát, lehet, hogy tényleg ez Leprogramozni az más Kátarostán. egy ilyet, mint, megjátsz, mint, mint játszani vele. Igen, igen. Tehát lehet, hogy ezért csúszik át a rostán egy-két olyan op Ahhoz Ehhez képest viszont nem balanszolnak, nem balanszolnak olyan sokszor. Tehát nagyon ritkán jön ki, hogy akkor valami lapon változtatni kell, mert ez túl OP. Hát igen, de mondjuk. Én, ahogy így visszaemlékszem, szinte majdnem mindegyik kiegészítőben volt legalább egy ilyen lap, amihez hozzányúltak később. Meg sőt, volt, amikor ilyen két-három, ilyen nagyobb hullámban is, és akkor így dózeroltak szinte mindent. De hát mindegy. Hát ilyen, ezeket ilyen tömbösítve kezelik, hogy ne legyen olyan nagyon, nagyon sokszor változó a meta, vagy nem tudom. Tehát, hogy így Na mindegy, azért igyekezni. Bejátszak. Jó, hát meglátjuk, mi lesz ebből. Jó, van, majd beszámolok. róla. Jó, a gyűjtöm Jó van. Te gyűjtsétek! Mindenki gyűjtse. Vagy, vagy vegyetek elő vizét. Jó sok pénzért. Akkor kaptok hátlapot. Hát ez az nagyon jó. Meg, a hülyének is megéri. Persze. Na, de akkor menjünk tovább egy másik játékra. Igen, és mi az, ami még megéri a hülyének? Hát a Battlegrounds. Hát az tényleg csak a hülyének éri meg. Ezt, ezt. Most a hír az, hogy ú, mi meglepő ugye a, a betőgráncot, amikor kijött, akkor ők valami, nem tudom, fél, év, fél évet jelentettek, hogy addig lesz korai hozzáférésben, aztán ők kijönnek vele. Hát már akkor mondtam, hogy ez kizárt dolog, mert nem tudom, tehát hogy biztos, hogy nem, nem fogják ezt fél éven belül piacra dobni, és hát most be is jelentették, hogy egy, egy kicsit kitolják úgy hogy jövő év jövő évre ezt a dolgot, ráadásul ott is a negyedik negyed évre? Szerintem ez, Vagy, ez, jön, még Arizona, ez is egy jön, kellemes... idénre. Na várjál, jó, hogy felírtam egy cikket, és így azt mi van benne. Hát elméleted, idén végén, nem? Ja igen, idei De hogy szozonda, az De is kicsúsznak Ján, ki a hat hónapból, <g Yas downloads> amit így bejelentettek. Hogy De szerintem még télen se fog megjelenni. Yeah, most, neki. most, hogy konzolokra is gyártják, tehát ez... ez, ez... Tehát nem is értem, de egy, még meg sem jelent a játék, de már van konzolport. Ez, ez nem szokott jól esülni. Nem feltétlenül. ez a játék látszik, hogy dolgoznak. Az optimalizáltság az jóval jobb lett, mint amilyen volt. Persze most is panaszkodnak néhányak, hogy nem tudnak játszani laptoppal, mert van 30 fpsük. Hát, igen. De nem? az laptop. Korai hozzáféréses játék. Igen. Az meg egy laptop. Ugye ez van. Gyárt az új pályáról néztél képeket? Mert voltak képek. Egy-két képed de azon nem sok minden látszik. Az egyik. Az, az <gül> az van, hogy az egyiken. Az lesz Azt van, mindenki kiszúrta a bicikli. Volt, volt egy másik hír mostanában, azt nem roktam be, mert az annyira nem, nem érdekesnek, csak annyi, annyi hogy, hogy jön, jön be vagy ötven új tárgy majd a játékba a jövőbe, azon is dolgoznak. Most nemrég belekerült egy olyan update, hogy uh, ilyen újfajta időjárási viszonyok jöttek be. Tehát például a naplementés az nekem nagyon bejött. Hogy ott és akkor lesz éjszaka is például? Éjszaka szerintem nem lesz legalábbis hírozni is róla. Most mondom, naplemente van benne, ilyen felhős, meg sima tiszta égbolt. Meg ugye a szokásos esős igen. igen, igen. mi ha bejött. Ugye eddig kettő volt a sima, meg az eső. Most ezzel így megkeverték kicsit. Úgyhogy nekem az néz neki jól, hogyha hogyha ezt játékon belül változtatnál. Tehát, hogy egyszer csak ilyen, tehát sima, Jaj, ilyen normál uszan. régbolt van utána, jön a naplemente, vagy egy eső, vagy akármi. Mondjuk erre haverok azt mondták, hogy olyan sokáig azért nem tart egy meccs, hogy ilyeneket változtasson. Meccs hát mondjuk, mondjuk gyorsan le lehetne, tehát ilyen öt perces szegmensekbe simán meg lehetne oldani. Ja, akár. Mondjuk mondjuk akár de akár az a naplemente baromi barom jól néz ki, az nekem nagyon tetszik. És az jól lenne, mert lenne közben éjszaka vagy valami ilyesmi. Na, mondjuk az is megváltoztatná rendesen a játék. Pont azért. Az az az rahangál, meg lenne a fegyverekre is ilyen, <gül> ilyen irányzék, hogy akkor rátszerelsz lámpát. Érdekes módon ezek, ezekkel a dolgokkal, a játékokban nem nagyon szoktak szórakozni. Tehát nagyon kevés játék van. Még a, a Battlefieldben is hú, hatalmas hír, hogyha bejön egy éjszakai map, hogy hú, te jó ég. Ugyanazt a mepet megcsináltuk éjszakai, ami már benne voltam úgy a játékban. Persze nagyon pofa. sokat balanszolnak, tehát De szerintem tök jó pofa, és amúgy tényleg az, hogy, hogy ugyanaz a környezet, a környezet maga ismerős, viszont uh -huh. rohadtul átalakítja az egész játékélményt, meg a játékmenetet is, mert, mert, mert a lopakodás, tehát előfutsz ki egy mezőnek a közepére éjszaka mindnappal. Hogyha meg be van kapcsolva a lámpád, akkor meg hülye vagy. <gül> és Igen. Tehát simán lehetne ezt megjátszani. egy ja, horror játék lenne belőle erre az éjszakai dologra még később visszatérünk egy másik játék kapcsán, és amúgy szerintem ez ez, ez jó ötlet tehát én mindig is szerettem az ilyen dinamikus dolgokat és általában szinte csak autós játékokban van ilyen amit kicsit azért sajnálok Va van egy játék ami ilyen, hát ez a, talán megjelenik majd egyszer, vagy soha, ki tudja az Inter Interstellar Marines nem tudom, az neked mennyire ismerős. Ezt említetted szerintem már. már. Többször említettem. Volt ez valami nagyon filléres bandulbe pár éve. Szinte így ingyenosztogatták, és ez is olyan játék, hogy nagyon sok éve bejelentették, hogy jó, akkor elkezdjük csinálni. El is kezdték csinálni, meg vannak benne mindenféle mutáns cápák, és akkor azok így rohangálva megölik az embert. Tehát ez ilyen kicsit ilyen, ilyen skifi, alien-szerű izé, csak cápákkal, meg PVP van benne minden. Viszont a játékban az volt érdekes, hogy ezt a fény, árnyék, sötétség, világosság, cuccok, ez nagyon durván sikerült nekik megoldani, úgyhogy egy meccsen belül változik. Tehát van, van, ez a, van egy ilyen arénaszerű térkép, tehát egy viszonylag kicsi pálya, és akkor betabálja az embereket, van két csapat, és lőni kell le egymást, tehát semmi, semmi újdonság, viszont játék közben változik a fényviszony. Tehát a pálya tetején vannak ilyen lámpák, Amik egyszer csak egy pozíciót váltanak. És van, teljes sötétség van, tehát tényleg szinte semmit nem látsz. És ez egy játékon belül változik. Valamelyik pálya az olyan, hogy még a pálya is megváltozik. Tehát ilyen elemek emelkednek ki, megsűlyednek be a az? Ez, ez nagyon érdekes. Ez több, több játékban is lehetne ilyen. Igen, és ebbe viszonylag jól működik. Hát a játék az még a kajárba sincs kész. Tehát pár éve jött hozzá egy. Pár éve? Egy év, Nem tudom. Tehát egy nem olyan nagyon. Nagyon nemrég egy olyan update, hogy végre lehet benne googolni. Uh -huh. Ha ilyen, ilyen, ilyen tempóban haladnak vele, akkor talán ez is jön 5-6 év múlva elkészül. Hát olyan. majd akkor a Daisy mögött ez is megjelenik valamikor, meg az összes többi rászt meg ilyenek. Ja, most egy ideje már nincs róla, hír. hír. Csak hír nem felejtették el. el. Ez is azon játékok közé kerül, ami talán sose készül el. Mert így mondom, ezt a fényárnyék viszont ez tök jó meg tudták benne oldani, mert itt tényleg az, hogy fegyvereken van lámpa, úgyhogy akkor dönthetsz, hogy most te most bekapcsolod a lámpát és le tudsz valakit lőni, mert látod. Vagy, hogy bekapcsolod a lámpát és könnyebb beleülnek téged is, mert hát látnak. Úgyhogy ezzel lehet így, így taktikázni. Meg tényleg itt olyan ilyen mocsaras pályák vannak benne, meg ilyen belső terek is, tehát így lehet, ilyen változatos pályák vannak. Úgyhogy a mocsárban az még egész hangulatos, hogy messziről látod, hogy valaki ott, ott villódzik, akkor azt ú Hát érdekesen van megoldva. ennek a játéknak drukkolak egyébként, mert nem, nem olyan rossz játék, csak dolgozni kell rajta. Most a Bátőgráncon ott dolgoznak bőven. Hát most népszerű, rájuk szakadt egy nemzeti bank. Hát igen. Mert <gül> hát, hát most akármi van egy kis hír, azt már felkapja az internet, szóval... Áh, persze. Szóval, hogyha azt mondják, hogy tesznek be két új karton doboz már arra új jogás megy, meg nem <gül> <gül> tudom, tehát most tényleg nagyon Igen. bement. Csak nehogy az legyen ezzel is mind a daisy vel hogy hogyha túl sokáig fogják húzni a játékosoknak az agyát, az, az vissza fog ütni később szerintem. Bár mondjuk akik már megvették, azt ugye már nem tudják visszamondani. Szóval. Igen, mondjuk a Daisy bott az volt a probléma, hogy ott tényleg nagyon lassan jöttek még régen is, amikor nagyon népszerű volt a frissítés, tehát nagyon keveset változott. Itt már most látni, hogy azért többet dolgoznak újra itt, jobban pofozgatják a játékot. Ha úgy veszed, szerintem a kezelőfelület is, meg az egész játékmenet sokkal jobb itt. Tehát, hogy nem, itt, itt is kicsit realisztikusabb, hogy át kell pakonod a dolgokat, de például ami ott volt a Daisy-be, hát az valami röhely az a menürendszer. Meg, tehát, jó, én nem játszottam vele, úgy, úgy beszélek, hogy csak videót láttam róla, de már a videón keresztül fejcseszte az anyamat, hogy ott mit kell pepecselni azzal, a sok szarsággal Ja, mondjuk át, állítok a d is most nagyon felhúzták, már most már az is egész jó. De hát nem tudom, hiszem, ezek, lehet oda is valamikor. Hát majd, ha megjelenik, akkor nézek belőle videót. Szóval majd visszatérünk rá egy 3-4 ja, év múlva. azt lesz, ha megjelenik, hogy nekem megvan. Hát <gül> végre tudok neki örülni. <gül> nem sokat, <nem gül> sokat sikerült örülni. Nem sok örömed volt benne. Igen. Hát abban a játékban a lootolás volt ilyen tök jó. Tehát az olyan jó volt, hogy bementél valahol hú, valamit, van azt cutszott, kimentél, fejbe lőttek hátulról. De hát ez is az jó. Ja, hát ez a Battlegroundsban is ez ugyanígy tök jó működik, csak ott, ha lelőnek a kormányomra is a következő kört. Ezért a tézi az valamivel lassabb dolog. Meghát hát, csak hát szegényi, maguk se tudtak eldönteni, hogy most mit akarnak. tehát hogy, hogy most legyenek benne zombik, vagy ne legyenek zombik, vagy most hogy legyenek. Nem, mindig akartak zombikat. Csak van, amikor lagoltatta a szervert, úgyhogy kivették belőle. De, ami múltkor mondtad, hogy a Player ba is szeretnének tenni. Ott, ott igen, elvileg már benne is van a Custom módba valaki mondta, csak azt nem nagyon szoktuk játszani, mert nagyon nehezen tudunk összeszedni így Custom Game-re száz embert. Ja, igen. Azt nem is tudom. Viszont a lobbik, azok gyorsan megtelnek száz ember, úgyhogy látszik, hogy népszerű. Tehát azt látszik, hogy konkrétan rányomnak, és ilyen 10-15 másodperc után már benne is vagy nagyjából. É, szinte azonnal. Ami azért tőle. elég durva. A zombi módra mondjuk kíváncsi leszek, mert én nagyon tartok attól, hogy az lesz majd, hogy bejön, és akkor ú, mindenki rákadta, hogy hűde jó, hűde jó. Mondjuk egy-két hétig így játszogatnak vele, aztán, tenna senkit nem fog érdekelni az a mód, hanem mindenki az alapot fogja tolni. Hát, fel se tudja. Most ezt így még előre nem tudni. Mondjuk az izraeli is kíváncsi leszek, hogy ez az új pályás dolog, ez hogy fogják megoldani, hogy random választja, vagy pedig nem. Mert például akkor lehetne a zombikat is random megoldani. Igen. És akkor nem az, Igen, nem választási lehetőség, hanem akkor, amit dobagép. gép. És hogyha te megszépted, meg mondjuk utálod a zombikat, akkor megvan az esély, hogy az ellenfél is utálja, szóval. Igen, a matchmaking azon nagyon elszokott hasonló néhány játék, viszont valamelyik tök jó megoldotta. Például. új és ez remek átkötés lesz. A, a Titanfall, yeah? <gül> Titanfall 2-ben csinálták meg azt, hogy először volt egy ilyen sima mezői matchmaking, hogyha kiválasztod, melyik módba szeretnél játszani, és akkor elindítod, és akkor neked az jó lesz. És a később rakták be azt, hogy kiválasztod, hogy melyik módokban keressen játékosokat, és de elindítod a keresést, és mindegyikben keresés úgy dobálja össze. Tehát, hogy meccsenként változhat a, a játék mód attól függőn te, állítottál be, és tényleg van, van elég sokféle, tehát nem csak TDM-et játszik mindenki. Hát, hát jó, jó, csak sikerült jó ezt egy olyan szinten. játéknek könnyű megoldani, ahol mondjuk, tehát ahol többen vannak játékosok. Tehát például a például. Titanfall 2 nem pont az volt, ahol rengetegen vannak. Hát azért voltak. Alabból. Azért voltak. Meg hát most meg főleg ugye még többen hát lesznek. Lesz. Jó tett ez neki. Tehát ugye a, a játék említésének apropója az, hogy a BF1 mellett az Origin access be bekerült mind a két. Így van. Fajsúlyos FPS játék, ami azért elég durva. Tehát a Battlefield 1 és a Titanfall 2 is játszható lesz az Original Session-szel, anélkül, hogy megvetted volna, ugye fizeted a. És minden DLC-vel együtt. Tehát, hogy igen, ez így Na, mondjuk, hogy így. Ami akkor átjön, az egyeshez is minden DLC-t hát Szerintem Csak? hát eddig is minden játékot úgy adtak, tehát a Battlefront-hoz is járt minden szerintem. Az nem jártam, jó, mert nekem nincs hozzá semmilyen DLC. -t. Mondjuk a Battlefront-ok, -ok, nem a Battlefield-ekkel úgy szokták csinálni, hogy így <coughs> egy kicsit később, majd egyenként elkezdik így adagolni ingyen a dlc ket Igen, igen, igen, igen. Látszik most ennél is ez lesz. Hát elég valószínű, mert ugye általában úgy szokták, hogy valamelyik Battlefield-et, általában a páratlant, azt ingyen osztogatják egy idő után, vagy rohadt olcsón valami vándőlbe. A, a köztes Battlefieldnek meg a DLC-t pakolják, tehát most is ez volt, például a BF3 az ingyér is volt. Aha. Meg, a négyhez megadogatták a, meg, a dlc ö, Tehát ingyér. nekem megvan a négyhez összes DLC, tehát nekem egy Battlefield négy prémiumon van, a BF4 nélkül. Igen. <síthat> <síthat> Ezt lassan beszereztetnél egyébként, és akkor talán még játszott is vele. Hát nem Oká. tudom, pont ennek a hírnek apropóján mondtam volna azt, hogy tehát az elektronikárc ez tök durva meg minden, de hogy a szinte felmerül az emberbe az, hogy vegyene egyáltalán elektronikárc játékot, vagy inkább befizet az Origin Access-be, mert úgyis valakit vagy a Battlefield okay. érdekel, vala, vagy a nit for Speed, vagy a Mass Effect, vagy a Battlefront, és akkor egy hónapig ugye mennyi 10 dollár, vagy valami esmi az árfekvése, pár még dollár. Ha még annyi se, akkor 7-8 mondjuk. És akkor egy hónap alatt meg kiárod, illetve kijátszod, amit szeretnél, és utána legfeljebb megújítod, hogyha még szeretnél. És amúgy ebbe a pár dolláros dologba meg van rengeteg játék. Tehát, hogyha te most a Need for Speed-et megvennéd, akkor ebbe belemész, és akkor a nit for Speed mellett ki tudod próbálni ezt is, azt is, amaszt is, és ez így nagyon durva. Itt a cikkbe írják az árazásokat. 4 euró egy hónapra. Hát az rövej. Konkrétan. Viszont ha egy évre veszed meg, akkor is megúszod 25 euróból, amit írták, hogy valami 5500 forint, most azt nem számoltam Tehát most most akkor Euró szerintem több. Tehát most miért meg mondjuk a, a Titanfall 2-t 60 euróért, hogyha előfizetsz egy évre, és valószínűleg egy éven belül be fogják pakolni, mert ugye ez is nincs. számoltak ezek? Úgyhogy ez így nagyon kemény. Hogy számoltak ezek? Itt azt írták, hogy 5500 forint 25 euró, hát 25 euró elég keményen 7700 forint körül van inkább. Jó, de ez, a, ez lehet, hogy a van. Nem tudom, na mindegy, szóval ennyibe kerül. És itt írja, hogy a mai naptal az előfizetők a Star Wars Battlefront 4 DLC-t is letölthetik. viszont akkor lehet, hogy a BF1-hez nincsenek DLC-k. Ha nem, majd később adogatják uh -huh, azt igen, is hozzá. De ez még akkor is durva. Tehát, hogy most... most vennél egy ilyen játékot 40 vagy 50 euróért, és helyette inkább egy évre előfizet az összesre, ami egy évvel ezelőtt jelent meg. Igen, mondjuk ezek... Tehát, még a Titanfall 2-t azt még talán lehet érteni, mert az akkora a nem lehet, de a Battlefield azért vették, mint a cukrot, tehát nem lehet azt mondani, hogy kevés a player online, és azért inkább belerakják, csak hogy játszom vele valakit. Hát ezt szerintem, ezt nem. Szerintem ez azért tették, hogy az Origin Access többen előfizessenek. Hm, de hát... Meg minél többen mondhassák azt, A franzo minek vettem meg ezt a játékot, amit tétel? Ja, igen, ó, oh, éh hülye. Ja. Nem tudom, nekem mondjuk jobban tetszik ez a megvevős verzió, mert én az előfizetéssel úgy vagyok, hogy szeretném kihasználni, és annyit úgy si tudnék vele játszani. Igen, ez megérdekesítő. Tehát, hogy akkor is kegyeg az óra, amikor éppen mondjuk áramszünet van, vagy nem vagyok otthon. Inkább vagy meg van drágán a játék, és nem játszom vele, de ott a tudod, hogy bármikor akarok, akkor feltehetem. Ugyanígy vagyok. vagyok. Tehát én, én inkább azt mondom, hogy megveszem tényleg, és akkor akkor játszok vele, amikor akarok, mint mint ez. Például ugyanezekért nem szoktam például az ingyenes hétvégeken letölteni játékokat, mert most három napig játszok vele, most mi a hogy hogyha érdekel a játék, úgyis megveszem valamikor. Bizony szerintem mi vagyunk kevesebben, és lehet, hogy ebben van valami ráció, hogy ez lesz valamilyen szinten a jövő. Hát, ez biztos. Is, ez szerű, szerű valami. Most Meg mondod, de hát a... steam is lenne egy ilyen, ilyen előfizetés, hogy mit tudom, én, x összeg, havonta, és játszasz rengeteg sok stream. Steam játékkal, azért ott is lenne benne egy kis üzleti izében, tehát lenne benne potenciál, hogy ezt megjátszanak. Yep, Lehet, hogy most és is valami ilyenen. És mondjuk magadnak is. tudnád összepakolgatni a dolgokat, tehát nem az lenne, hogy egy fix csomagod, hanem mondjuk lenne az, ja, az hogy válasz, lenne. választhatsz hmm. bele 10 darab 5 eurónál olcsóbb játékot, 5 darab 10 eurónál olcsóbb játékot, és így mennének feljebb. Ezt pillanat, simán meg lehetne játszani. Miért ez eltűbb túl bonyolult lenne az egyszerű usernek és hát. Sokan azt se értik, hogy mi az az Origins, ez az Origin Assess. Most megjelent ugye a egy cikk, amit én is belinkeltem. És hát egy kicsit félrevezető a cím, mert azt írták, hogy szinte ingyenes lesz a Battlefield 1 és a Titanfall 2. Jó, de a címekből nem szabad ítélni. Tehát a cikkek Nem azok általában... Cíl, jó, a... de, de félrevezetően mondja direkt, hogy rá kell nincs. Tehát, hogy ez arra utalhat, hogy na, a ingyen, a... ingyen az enyém nem lehet, mondod. hát hihetetlen. Szinte, szinte. Ezt így írhatnák is, sokkal kisebb betűvel, hogy ilyen nagyon kicsi betűkkel a szintel, és akkor ingyen az ilyen lóbetűkkel. Így van. Nem tudom, fura ez a megfogalmazás, de... Hát jó, hát ők tudják. Jó, hát engem az ilyenek el embernek át, hogy. Nem, hát mi már edzettek vagyunk. Persze, mi nem, nem. Nem, nem tudjuk, mi a szituáció. Ja. Na jó, van Origin Access akkor már a múlté. Ja. Viszont, viszont még a, a Titanfall 2-ről még akartam beszélgetni. Ja, igen. Ha már, ha már itt tartunk még nála egy kicsit. Múltkor jött egy frissítés, és tök meglepődtem, hogy elkezdtem vele játszani, és ez ilyen fel se tűnt. Így játszottam vele egy na, fél órát, órát. Most ha nézem, mondom, ott valamit kiír, hogy lehet bándolni ott egy gombot valamire. akkor vett tűnt fel, hogy három fegyvert lehet beállítani minden pilótához. Ugye a Titanfall 2, mikor megjelent, akkor az volt, hogy beállította egy elsődleges fegyvert, meg egy másodlagos fegyvert, aminél választhatta, hogy az most antititán fegyver legyen, vagy pisztoly. De ugye egyszerre a kettő nem lehetett nála. Tehát olyan, hogy antitán fegyvered és pisztoly is volt, az nem lehetett. És most megcsinálták, hogy most három fegyver lett nála. Tehát elsődleges, antitán és pisztoly. És ezt így most tették bele egy update-be nemrég. Azért ez <gül> egy kicsit, kicsit így megbolygatja a játékot. És egyébként aztán ez most sokkal jobb lett, az első részben is így volt, azt nem tudom, miért ki belőle, miért Hát gondolom, ki? hogy hogy leesen izé. Ö... Ilyen kicsit, ilyen kaszt specifikusan menni, hogy például valaki a titánok ellen jobb, valaki meg az ellen. De hát ezzel lényegében kevesebb lett a játék, és erről letsz, hogy ők is rájöttek. Igen. És azért beletették, Sokkal pörgősebb egyébként most a játék, hogy a lövöldözöl a fegyverrel, mondjuk. Ugye a pisztolyra akkor, jó, akkor is jó váltani, amikor éppen kifogyott az elsőleges fegyveret, hogy gyorsabb váltani pisztolyra, mint újra tölteni. És hogyha éppen anti titán fegyvert volt nálad, akkor jó beszoptad, <gül> mert akkor így nem tudtál olyan gyors váltást csinálni. Úgyhogy most néméleg dinamikusabb lett szerintem a játék ez át. Még írik is hozzá, tehát amúgy mindig is a Titanfall az régen is erről szólt, hogy ez a nagyon gyorsan hát, pöröksz, pörök, össze ja. Ez így, így kapora is jön akkor. Úgyhogy itt azért update-ekkel nyomotják a játékot, tehát látják, hogy mi az, ami működik, és egy büccs el, és észreveszik, és változtatnak rajta, ami egyébként tök jó. Így van. Igen. Hát nagyjából ennyi És történt ráadásul történt, ingyen Jönnek a dolgok. Hát, fel, szinte. Történt. Szinte ingyen. Ja, szinte ingyen. <laughs> szinte ingyen. Tehát eddig meg kellett venni, most már előfizethetsz rá, és igen, a DLC-k azok mondjuk nem fizetősek, az mondjuk jó benne. Hát szerintem megvan a, a mai résznek a címe. Szinte ingyen? <laughs> szinte ingyen. Hát, nem is rossz. Ezt fel is írom, na, hogy elfelejtsen. Hát, jó van podcastokkal mindig a címodásra regnesz, mert fölvenni, azt nem egy nagy valami beszélünk egy-két órákat, és mafu. de címet, hát az... De jó, hogyha így közbe jön valami Aha. Így van. Úgy ebbe is van írva, jól van, tökéletes. Ez, ez tökéletes lesz, igen. Na de akkor menjünk tovább. Menjünk tovább sorrendben, vagy ezt tegyem a végére, vagy mi legyen ezzel? Ööö, sorrendben én... mehet, szerintem. Mert direkt a, egy ilyen komolyabb témát tettem a végére, ami oh. jobban érint. Igen, nem vagyunk rá büszkék. No Igen, spoiler. Beszéljünk erről a következőről, ami a, az, a, az, a, az a téma, hogy ugye megjelent a Gigantic című játék, ami nem tudom, hogy kinek mit mond. Szerintem már régebben is beszéltem erről a játékról. Még akkor egy alfához kaptam hozzáférést férést, de Ez ilyen Windows store susz, nem? Igen. Ezért is fontos, hogy beszéljünk róla, mert a kutya nem, nem találja meg. Microsoft nagyon szívesen, mi, mi itt az emberekhez jelent visszük a hírt, hogy ez a játék megjelent. Hát neked nem sikerül valahogy... Fizetetlen saját. hirdetésüket hallottad Igen, és direkt megnéztem egyébként, hogy nemrég jelent meg ez a játék. Free to play, tehát, hogy így valamilyen szinten így nyomatni kéne az a arcába, hogy hé, rácok ez itt van, és játszatok vele. És direkt elindítottam a tort, hogy így mi lesz a főoldalon, hogy, hogy valamilyen, tehát hogy még lefelé görgetek, és ha valahol ott lesz ez a játék, és a nagy szart sehol nincs. A első Na. híre, megjelent a Kirsophor 4 -ja. nem. <gül> most már igen, most már nagyon <gül> régóta megélni hogy ide teszi. De egyébként mondom, tehát ilyen, még ha rákattintok a játékok listájára, ahol tényleg csak játékok jelennek meg, még ott is, tett. Jó, azért látszik, hogy előre rak néhány játékot, mint például a Forzát, de lehet, hogy itt olyan az algoritmus, hogy amit sokan megnéznek, az kerül előre. De amit nem tudják, hogy ott van, azt nem fogják megkeresni, mert nem tudják, Itch. hogy ott van. Úgyhogy a gigantika szerintem nem tudom, ezt negyen hülyén kezeli a Microsoft, és ez érződik is a játékban, mert ugye ez egy free-to-play játék, de volt olyan, amikor 8 percig keresett játékosokat egy meccsre, Hát, lehet, hogy lehet, hogy azért olyan jó voltál, és a többiek annyira gyengék voltak, hogy nem akart össze. Jó, sok játékmód nincs. Na most akkor beszéljünk el, hogy mi, mi is ez. Ez egy, ez egy új moba. Ah. Gondolhat az ember úgy, hogy, hogy hát minek? Hogy kell -e ez nekünk? Van-e szükség az embereknek még több mobára? És persze, hogy nem. És persze, hogy nem, de akkor én így, így ültem lejátszani, hogy nem kell nekem még több moba, ahhoz képest ilyen. De 3-4-5 órát simán bele tettem első bejelentkezésre, úgyhogy annyira nem szar a játék. Igaz, hogy ebbe beletartozik az is, hogy 10 perceket kellett keresni ja, a három <gül> Hát Három órát beletett, ebbe volt négy meccs. <gül> És így egész kiforott már a maga a játék, már, már régen nem is emlékszem, mi volt, de emlékeztem, hogy ott talán valahogy harcolni kellett a azokkal a gigantikok ellen is, vagy nem tudom, de most így megoldozták. Most is azt mondom, hogy... nem? Hát, uh, nem is tudom, most elmondjam, hogy, hogy mi a játék mert akkor meg is elmondhatom most. Éppen, éppen oda kerültünk, akkor Na, elmondom, hogy mi a helyzet. Az a lényeg, hogy van két-öt fős csapat, eddig azért így. Eddi, minden, eddig mobba. a többi mobától, igen. Ugye ugyanúgy hősöket kell választani mind a két csapatnak, és betesz minket egy pályára, és a pálya két szélén kezdünk ábé. és mind a két csapatnak van egy ilyen hatalmas, nagy óriás szörnye, vagy egy ilyen gigantik, gigantik. gigantikus valami, valami igen, és a pályán vannak különböző pontok, amiket hát nem is tudom, nem elfoglalni kell, tehát először odamegy minden, mind a két csapat van ugyanannyi pontja, amiket így oda mennek, és oda tesznek mobokat. Tehát itt nem, nem az megy, hogy a, a lényeken mennek a lények, és akkor azokat kell farmolni, hanem lényegében ezekre a pontokra, mint egy conquest módba, bármelyik lövöldözős játékba, ahol el kell foglani pontokat, odamész, és le, leidézel egy ilyen szörnyet, egy ilyen kisebb, kisebb lényt. És nem hány féle van hogy ránézek, így puskázuk egy keveset. Nem, mert nem fogom megtalálni úgyse. De mindezt, is többféle lény van. Tehát van olyan lény, amit ha leidézel, akkor tesz egy falat az egyik oldalra. Ami, hát inkább kapu, mert hogy a te csapatod át tud rajta menni, viszont az ellenfelet meg megfogja. És akkor így lehet így a pályát alakítani, hogy, hogy merre tudnak egyszerűen átjárni az ellenfelek, merre nem. Akkor van amelyik lény, az inkább ilyen ilyen támadós, tehát hogy az a harcolni kell jobban. Van ilyen hatalmas sárkány is például, az oda le tudott tenni, és akkor ő, ő ott, ott el van, és akkor az ellenfél csapat jöhet, és hát vagy megölik, vagy te be tudod védeni, és akkor, akkor ti kaptak pontot arra. Mert a pontgyűjtés egyébként úgy megy, és itt jönnek be a gigantikok, hogy amikor egy ilyen lényt leidézel, vagy azt hiszem, akkor is, hogyha vagy akkor, hogyha felfejleszted, mert ezt lehet második szintre emelni. Tehát leteszel egy lényt, az nem kerül semmibe, viszont harc közben hogy a két csapat harcol egymással, folyamatosan kapják ezt a, hát nem is tudom minek nevezzem ilyen olyan pont, ami tölti az ultidat. Hm. Viszont te csinálhatod azt, hogy nem ultiranyomod el, mert ugye mobában minden hősnek általában van egy ilyen erősebb képessége, tehát hogy nem ultiranyomod el, hanem ezeket a lényeket fejlesztett belőle föl, amiket lepakoltál ezekre az elfoglalt pontokra. És akkor lényegében az van, hogy mind a két csapat ezeket a pontokat foglalgatja el egymástól, meg kinyírja egymás lényeit, és ahogy foglalnak pontokat, vagy kinyírják egymás hőseit, úgy kapnak ilyen... Hát jó, igen, ezt is hogy mondjam el, hogy... Hát van, egy, van, egy ilyen, van egy ilyen csúszka mind a két oldalon, egy ilyen, egy ilyen mérő, akármi, és amikor meghal egy hős, akkor az így följebb megy. És amikor elér egy szintet, akkor az azt jelenti, hogy az a gigantik, az sebezhető lesz az a csapat. Tehát, hogy a killek azok így számítanak, hogy mit tudom én, megölnek valaki valamelyik csapatból, a másik csapatból megölnek, mit tudom én, hőst, akkor így fölmegy a csúszka teljesen, és akkor azt csinálja az ellenfél csapat gigantik, hogy oda megy, lenyomja a másik csapatnak a, a szörnyét, és addig, amíg így lenyomja a földre, addig van egy ilyen pont, ami sebezhető lesz, és akkor kell a csapatnak támadnia azt a, a sebezhető pontot. De közben, és, de és közben de. a másik csapat megvédi azt a pontot, tehát neki az a, az a célja, hogy azt a pontot ne tudják megsemmisíteni. És mind a két ilyen gigantiknak három ilyen sebezhető pontot kell lenyomni, és akkor van vége a játéknak, és az a nyer, aki a másik ilyen szörnyének három ilyen pontját be tudja ütni. És közben viszont a pálya az úgy változik, hogy ezek a gigantikok így mozognak. Tehát, hogy amikor ők, ők a játék közben nem nagyon támadnak, csak hol megy az ellenfél, akkor azt így lecsapják, mint bakapoharat. Hát <gül> viszonylag erősek, de hogy ők nem rohangálnak a pályán, csak úgy ott vannak valahol. Lényegében olyan, hogyha egy, egy sima móvába ezek lennének a, a tornyok, amiket le kell győzni a végén. Csak mm. ezek néha játszálnak, és akkor így úgy változik a pálya, hogy ahol ők vannak, úgy az az egyik fel a pályának, akkor a másiké az a másik. És jó, így... úgy, hogyha például alapból nem tudod sebezni, akkor miért mennél hozzá közel? Hát ez a cseréből lecsap. <gül> igen, hát ez azért, ez arra jó kábé, mint a, a mobákba a kút, tudod, hogy oda már nem, nem lehet oda menni, az ellenfélnek. Nem ja, lehet érte. ilyen bézrépelni, úgymond, mert akkor a gigantik oda csaposz, meghalsz. Hát jó, csak tudod, hogy oda csap, meghalsz, akkor, akkor miért mi, mi menni oda. Ja, tehát, hát mit tudom, valakit, akit meg akarsz ölni, ja, meg pont de úgyhogy pont visszamenekül, akkor azt nem tudod elkapni, mert, mert jó megszírtad. De ez így tök, hogy ezzel ezáltal változik a pálya, hogy ilyen összecsapásokat nyomnak ezek a szörnyek, és utána máshova repülnek vissza. Úgyhogy így lehet, lehet így alakítani a, a játékot. Pálya is van többféle, most meg nem mondom, hogy pontosan mennyi. De hogy nem csak egy pályán lehet harcolni. És egyébként marha jól néz ki. Tehne hát rajszívnos az egész grafika, és a pálya is tök szépen meg van rajzolva. A karakterek is tök jó ki vannak dolgozó, van egy két elég vicces figura is. Van egy ilyen nagy darab, nem is tudom. Mi a túlónak lehet nevezni, mindjárt mondom, hogy. Pakko a neve. És ilyen, olyan, mint egy kurva egy hógolyó. Vagy nem tudom, tehát ilyen nagyon, nagyon purán néz ki, Egy ilyen, egy ilyen szörgombóc hómber valami, és hógolyokat is dobál. Ez az egyik tulajdonsága ilyen. Nagyon életképtelennek tűnik, de játékos az egészelésnek tűnt, amikor. Jó, hát akkor a készítőkét is elengedték a fantáziát, mint oh, az Overwatch-ban, meg a Paladin. Ja mondjuk a nem, mert ott az Overwatch, meg a tf 2 ből nyúltak, de hogy. Jaj, de jaj. Hogy amúgy igen. De nem nagyon jó karakterek vannak benne tetszenek. És amúgy ez ilyen és... TPS, vagy. vagy, ja, vagy igen ilyen... TPS. Aha, tehát akkor kicsit igen. olyan, mint a. Hú, melyik volt az a. Szájtokja az egy kicsit. Igen. Mondjuk, hát olyan sok karaktert nem tudtam kipróbálni, mert itt úgy megy a karakter választás, hogy ugye van egy ilyen ötös pool, amiből mindig. Így random, így random változtatja, nem tudom, milyen időközönként, de ugye a legtöbb mobánál ez van, hogy kapsz random karaktereket, és ha másra akarsz jetsz, akkor meg kell venni azt a karaktert. Épp ezt akartam kérdezni, hogy itt hogyan működik, működik az ingyenes dolog. Mondjuk a fejdelérési rendszere, majd arról beszélek, az szerintem neked nagyon tetszene, mert azt szerintem tök jó ki van találva. Ugye, hát eléggé drágák ezek a hősök. Ilyen 5 és 10 ezer aranyba kerülnek, ami És egy meccsen mondjuk mennyi aranyat szeretsz össze? Hát elég keveset, 50-et, 70 -et. Viszont vannak itt is ilyen kwestek, 50-70 ötve, ezret, vagy 50-70 ezret? 50-70 ezret. Atya, Atya úr is. Igen, tehát 100 század, hogyha nagyon bedesz, vagy azt hiszem, tehát itt. Viszont vannak itt is ilyen kwestek, amiket lehet csinálni. És na ez az, ami érdekesebb, a megcsinálva a játékba, mert úgy működik, hogy van x darab kártya, de azt hiszem 5 vagy 6 vagy mennyit lehet berakni. És akkor ezek a kártyák a quesztek. És akkor hmm. le van írva a kártyához, hogy mit tudom én. A gigantikból kell belesebezned nem tudom hány ezret, vagy meg kell ölnöd húsz karaktert, vagy 30 aszisztot. És akkor oda megyélve a kártya, ha ezt megcsinálod, akkor mi a jutalom? Vagy mit kapsz érte cserébe. Hmm. És ha megcsinálod ezt a kártyát, akkor az ő helye így üres marad. És folyamatosan aztán, most azt most ezt nem, ebben nem vagyok biztos, hogy automatikusan kapod -e a kártyákat, de úgy mindenképp kapsz kártyát, hogyha a hősökkel játszol, és azzal szintet lépsz nem játék közbeni szintet, hanem az a egy globális szintje van mindegyik karakternek. Igen, tudod, igen, mi? igen, igen. Szokott, A profilhoz így külön van, aha, igen, van. A játékban nem számít bele, mert nem lesz erősebb a karakter, csak úgy látod, hogy többet játszottál vele. Nem megmondom, hogy skint így oldasz ki, meg ilyenek, nem? Gondolom. Hát itt, itt kapod a kártyákat. Ja, minden szint lépésnél kapsz egy ilyen random kártyát. És a kártyáknak is van ilyen ritkaságuk, mint úgy általában mostanában szokott lenni a kártyáknak. De általában kapsz. De ha van ilyen epic, meg ré az, az azért már jobb jutalom jár, és akkor igazából többet is kell dolgozni, érte? De, uh -huh. de azt úgy megérzem, ez tök jó ki lett találva. De azért éreztető, hogy nem olyan gyors ez a fejlődési rendszer, mondjuk nekem egy hős sikerült ezzel az egy session alatt játszani, vagy ki, kioldani, amit így, így játszottam. Egy-öt egy, egy goldos hőst. Ez már a három hozzá, hozzá kell tenni, hogy az elején szerintem jobban megtolja az ember cuccal, mert hogy előre kapsz egy csomó kártyát, amit így berak neked, és azok egész jól fizetnek. Úgyhogy abban az elsze lehet veled, hogy... Később viszont szerintem tudja, hogy belassul a fejlődés. Bár de... így előre nem tudok itt semmi mondani, mert annyit még nem játszottam vele, de szinte biztos vagyok benne, hogy, hogy belassul. De mondom, ez a kártyás rendszer nekem nagyon tetszett. Ez működ jó hangzik. És igen. ugye itt is van, van ugye az xp meg van a gold, amit kapsz. Meg van egy ilyen Rubint, ez a, a piros az Rubint? Igen, a, a, azt hiszem. Oké, okay. Ez van egy ilyen Rubint fizetőeszköz, és az elején az alapkártyákból, az alapkövesztekből onnan te kapsz Rubintot is. Tehát hogy az az a fizetőeszköz, amit amúgy meg lehet venni, de hogy a játék elején mindenképpen ad annyit, hogy... Hogy valahogy ezt lehet farmolni és játékba. Lehet, hogy ez csak a játék elején egy kis beejtetés, tudod, hogy. Ja, hogy azt hitt, hogy egy. Hogy az igen, hogy megszerzed, de utána az életben nem kapsz több ilyen questet, azt nem tudom. De az elején mindenképpen lehet, és ugye abból egy kicsit olcsóbban lehet megvenni a hősöket. Meg egy csomó mindent lehet venni, tehát kártyákat is lehet rubintból venni, hogy te úgymond jobban fejlődj, hogy több questet kapsz. Tehát nem tudom, hogy azt mennyire éli, meg ezt majd. Biztos valami nagyon okosok leülnek, aztán kiszámolják, hogy ha te a rubintokat kártyára költöd, akkor ilyen gyorsan haladsz a hőst veszel belőle, akkor ennyire éri meg. Hát űlt hát is, hogyha Free Tényleg mindegy, tehát, hogyha csak így leülsz ilyen. Yeah, játék! Tehát a hősök azok tök jók benne, bár nagyon sok milli hős van, ami így fura, mert ugye egél billentyűzettel játszok. És egyébként tök jól működik, kontrollára is kipróbáltam. Teljesen gördülékeny. Tehát a játék közben, ha te eldöntöd, hogy akkor most átváltasz, kontrollerre benyomod, és már, már úgy játszol. Nem tudom, nekem az furcsa, hogy szerintem ezt a játékot a Windows Store nyírja majd ki. Tehát, <gül> Lát, hogy... lehet, hogy Lát. senki nem találja meg igen, Igen. lehet benne valami ilyesmi. De ezért drukkolok neki, mert jó kis játék, majd kipróbáltad te is, ha van kedved hozzá. Lát, mert ez annyira, tehát jó mondjuk a... azért nem lehet mondani, hogy MOBA, mit szoktunk játszani a Paladinszra. Paladinsz, igen. De hogy ez valahol egy normál MOBA és a Paladinsz között van egy szerintem. Jó, mondjuk ez TPS az is, igaz, de... Hát jó, mondjuk az, az hogy TPS és meg. nem fentről kattingatnak, nekem már az felüdülés. Uh -huh. Tehát, hogy én meglátom ennek a... Tehát ezt az izometrikus nézetet, mint ami a dotában van, meg a lolban, meg az összes ilyen... Vagy hát a, az utázatok 80%-ában ott ott már kiégek. Tehát, hogyha ezt átteszik FPS-be, vagy ilyesmiben, az már nekem közelibb. Egy kicsivel. Valahogyan. Ja, és mondom, tök jó karakterek vannak benne. Még kell eddig azok eddig mondjuk az ilyen ilyesszal meg ilyesmivel nem nagyon tudtam, mert hogy azok fizetősek, uh -huh. és hát általában 10 ezerért, úgyhogy azzal egy még nem tudok játszani. Van egy 5 ki tudtam ullokkolni, az is valami ilyen két pisztaja van a csajnak. Ez a Beckett, így néz szerint. Honlapon egyébként meg lehet nézni a karaktereket. Látszanak a, a skillek, hogy miket tud csinálni. Na, és hát akkor a mindenki minden a sztorba írja be a keresőbe, mert az oldalon nem biztos, hogy meg fogja találni. <laughs> Igen. De mondom, nekem, van, nekem tök tetszik, szerintem ezzel is sokat fogok Jó, Meg hát ingyenes, az a legjobb, úgyhogy. Ingyenes. Mondjuk én. lehet, hogy idővel jönni fogsz Teamre. Én, én nekem van egy ilyen Meg Eleve, az, hát az eleve azért... a Steam-en sokkal jobban megjelenési rendszer, tehát hogyha valami komolyabb itt, meg akik fizettek is, akkor a, a fő oldalon, ott teliben, nagy képernyőben látod az áruháznak a legtetejét. Hát én ebben nem vagyok biztos, mert ez nagyon-nagyon bele van drótozva a Windows store -ba. Tehát konkrétan amikor te telepíted, elindítod, és egyből elkezd egy ilyen Windows Live-os autentikáció bejön neked, hogy akkor most ezt de neked, de be sem kell érni semmit, hanem a Windows akkontoddal. Hát egyből szerintem azt meg lehet oldani, hogy... egyből összevondról utazom. Most hány olyan játék van például Steamen, ahova Steam-akkal belépsz, és amúgy meg, hogyha külön letöltöd, akkor csinálsz egy külön akkontot, és akkor steam el hát, összerakja a az... szóval. Elég fura hívjét lesz ez, hogyha Steamen megjelenik. Hát én, én kérdez, meg lehet, hogy a Microsoft úgy gondolja, hogy na nekünk ez lesz az a moba, ami majd behúzza az embereket, és képen biztos, megkezdik használni. Tehát ehhez képest meg nagyon nem marketingelik agyon a cuccot. Hogy vagy Windows Store-olni egyenlőre, és így ahhoz mondjuk meg is kéne találni az embereknek, hogy ezt szeressék, meg játszák, meg mindent. Hát lehet bele jó sok időt dobálni, ez tény. A játékmód az nincs sok belőle. Ez az egy van, hogy gyűrik egymást a lények, meg lehet benne praktizálni, van ilyen, az összes hős ki tudod próbálni úgy, hogy ilyen egyedül ilyen mobokat gyilkolászol, hogy megjön, miket lehet csinálni a hősökkel. Az mondjuk jó fej a fizetőst is ki tudod próbálni, mi a megvenni. Van az AI elleni játék, és kb. ez a három mód van, amit, amit lehet nyomatni. Hát mindenki a cső. a pvp-t úgyis szerintem, vagy az AI ellenítés akkor ott a gyakorolnak. De jó, pofa, mondom, nekem bejött. Jóan. A hangulata az tök jó, szép a grafika. Működik is nagyjából a játék. Tehát nem, nem voltak benne ilyen búk, amik így betettek volna a játék élménynek. Jó van, akkor működik, csak megtalálni nehéz. Igen, hát aki bele esik, az meg sokat fog vele játszani, ha akar farmolni, mert azt lehet a meg gyűjteni a goldot. Jó van. És még és játék, ami a, amiben a napi lehet tólni. És ha már farmolás. A és a farmolás. Így át is köthetünk a következő témára. te a farmolásról. A Warframe-ről van szó, amivel már körülbelül nem tudom, egy fél éve nem játszottam. És aztán most néztem valami streamet, láttam, hogy mennyi minden változott, visszamentem, és most megint behúzott ez a szemétláda. Utálom ezt a játékot, na mindegy. És az a durva, hogy változtattak rengeteg mindenen, és úgy változtatták, hogy még jobb legyen, mert könnyebbnek érzed az egészet, mint régen. Úgyhogy szemétládák megjött egy raklap új quest, meg minden, és de nem, most nem ez, a, nem ez a dolog, amiről beszélni akarok, hanem hogy volt egy ilyen TennoCon nevezetű dolog, ahol a, általában az újdonságokat szokták megosztani a, a játékosokkal, hogy mit terveznek a közeljévőben, vagy minden ilyesmi, és ugye jöttek ez a szokásos, hogy milyen Warframe-ből lesz a Prime, meg milyen új fegyverek, meg ilyesmi questek lesznek, ilyesmi, viszont a legérdekesebb dolog az az, hogy Emellett a játékrendszer mellett, ami ugye egy ilyen, hogy az űrhajódon vagy, és onnan mész ki ilyen szegmensekbe játszani, tehát ilyen insta-szerűen insta van megoldva az egész, így a bolygókon a pályák, hogy emelébe behoznának egy, egy MMO-szerű részt, ami olyan úgy működne, hogy egyszerre akár 50-60 ember lehetne ott, nagy, sokkal nagyobb pálya, mint, mint ezek, ö, nyitott térrel, rengeteg NPC-vel és küldetésekkel, amiket csak ott tudsz megcsinálni, és ott is tudsz farmolni, meg ilyenek, viszont onnan is vissza tudsz menni az űrhajódra, meg az Instákra, meg minden ilyesmi, és hogyha ez beválna, akkor a későbbiekben több ilyen rész is mehetne. Ha minden igaz, akkor a Földön lesz az első ilyen, és kicsit úgy fog működni, mint a Relay most, tehát, hogy ott rengeteg ember találkozhat, és hogy oda is lesznek csak ott megolthatók vesztek, és ilyen napig vesztek meg ilyen mindenféle hülyeség. Úgyhogy én erre nagyon kíváncsi vagyok, mert ez, ez szerintem rohadtul feldobna a játékmenetet. Mert de. amúgy én, én szeretem ezt az instás dolgot, de, de amikor egy játékban van egy hatalmas nagy nyitott tér, az mindig jobban megdobja az egészet valójában Tehát, hogy például volt múltkor ez, a, ez az MMO, amiről beszéltem, aminél, a, hogy, a, hogy a mellek mozognak meg minden, amit fú, már nem tudom mi volt a neve. Steamen, ingyenes, és hogy ott volt olyan, hogy ilyen instákon keresztül kellett léptelned, és úgy nyitottad ki az új pályákat, viszont mindegyik pályarészen volt egy-egy olyan ö, szelet, ahova be tudtál lépni, más játékosokkal együtt, és ilyen nyitott tér volt, és ott volt mondjuk egyszerre 25 quest, és azt meg tudtad csinálni, és hogy mellette maradt ez az instás dolog, de közben azokat is kinyitottad, és szerintem ez rohat jó ötlet ez a sok formulás, meg, meg ez, hogy ugyanazokat a pályákat, mert oké, okay, hogy a Warframe is úgy oldja meg, hogy a, az ilyen instab dolgokat így random pakolás össze. Tehát, hogy most kétszer bemész ugyanarra a pályára, nem fog ugyanúgy kinézni, mert ilyen blokkokból rakja össze a pályát. De hogyha már ismered a, a blokkokat, és ismered a környezetet, akkor az, ez már együtt után unalmas lesz. És így, hogy ilyen, ilyen nyitottabb helyre helyez át, á, helyezi át a játékost, így szerintem... Ez sokkal jobb lesz. Én rottól kíváncsi vagyok. Csak aztán. aztán ne, is tetszik egyébként. Nehogy az ugye, hogy 10, 15 fps e fogunk szaladgálni 21 más mellett, mert, mert amúgy megöli a gépet. Bár mondjuk jól fut, meg jó skálázható, én, én kíváncsi leszek. És azt nézem, hogy itt mit lehet csinálni ezen a területen. ugyanúgy gyakorlászni kell, mint a. Ö, igen, bektékba. igen. Tehát, hogy, csak te annyi, ezt, hogy nyíltabb a terep? Hogy nyíltabb a terep, igen, és mondjuk lesznek ilyen kisebb áborszerűek, mint hogyha mondjuk nem tudom, egy wolfnak nak egy, egy kisebb szeletébe lennél. És akkor lesznek ott quesztek, vagy ilyesmi. Szerintem mindenképpen így akarják megoldani, mert hogyha most oda belépsz, és nem tudsz semmit csinálni, akkor annak mi a francia értelme van? Igen, igen, igen. Valamire biztos, hogy fel akarják tölteni. hát én is ki fogom ezt tetszik. Nekem a yes. is tetszett, csak. Jó játék. Ott, ott az, nem, az nem tetszett annyira, hogy Tényleg egy nagyon unalmas lett, mert ugyanazt kell csinálni nagyjából ugyanolyan környezetbe, és kitarálsz végig, és lootolsz, meg mit tudom én is. Hát el, ez erről szól, hogy, hogy farmolod a fegyvereket, felhúzod masteri rang miatt, akkor farmolod a warframe-eket, felhúzod, mész prime-okat farmolni, meg minden is, és ez egy kicsit, kicsit rosszabb. Viszont amúgy ezt még elmondom, hogy az új prime rendszer azt szerintem sokkal jobb, mint a régi mert régen nem tudom mennyire játszottál vele, vagy milyen régen játszottál vele, meg a hallgatók, de úgy működött, hogy ilyen különböző kulcsokat lehetett venni, és akkor a voidba kellett menni, és ott voltak ilyen különböző küldetések, defense, meg ilyesmi, és ott lehetett megszerezni a prime fegyvereket, meg a warframe-eknek a darabjait és például bementél egy kulcsa a survivalbe, egy embernek elég volt, hogy legyen kulcsa, és akkor volt egy 40 percig, és kiszedettek annyit, mint a szar. Na most ez az egész megváltozott, a kulcsokat kidobták a francba, viszont hogyha voltak régen kulcsaid, akkor kaptál helyette relikeket. Na most ezek a relikek ugyanúgy működnek, mint régebben például, hogy megnézted, hogy ezt hol dobja, és ott még dob ötféle másik dolgot. Mindegyik reliknél van egy olyan, hogy három alap, amit úgy gyakrabban dob, van kettő, ami ritkában is, egy, amit nagyon ritkán, és ezeket a relikeket kell betenni küldetésekhez, viszont mindenkinek saját magának kell betenni. Tehát, hogy, hogyha te annélkül mész, akkor te nem fogsz kapni semmit a végén, tehát ez nem úgy működik, mint a kulcs, hanem, hanem tényleg mindenki magáról gondoskodik, viszont cserébe, hogyha vége van a küldetésnek, akkor a tiédből random dob egyet, amit elvihetsz. Viszont a másik három társad is random kap egyet az övéből, és hogyha az övé jobb, mint a tied, akkor azt is pikkelheted. Tehát sokkal jó, nagyobb az esélye, hogy olyat tudsz kiszedni, uh -huh. ami neked még nincs meg, mert négy közül választhatsz, uh -huh. és ráadásul olyan relikek is vannak, mert négyféle relik van, de a relikekből külön-külön van, vagy 500 darab. Tehát, hogy mindenféle hülyeség, és össze-vissza droppol mindent. Ez igen rossz. Úgyhogy szerintem ez, ez jó? Könnyebbé teszi szerintem a Prime formulás. Akkor, akkor is adja, hogy ha randomemberkék és hogyha csak leszel. Tehát az, az a durva, hogy egy, emberkék egyedül elindítod, mellé sorsol három embert, vagy amennyit akarsz, tök mindegy, és akkor a végén, ahány ember volt még melletted, a mindenkinek droppol, és akkor mondjuk négyből választhatsz. És lehet, hogy te valamiért lementél, de neked nem az dobta, mert az kevésbé ritka, vagy nem hm. ritka, de másnál meg van olyan, hogy hú, basszus, ez is jó lenne, akkor rápikelsz, és akkor azt kapod. Mm. És akkor ő is azt kapja, meg. Akar, ő, az igen, szépen, ő, ő megválaszthatja például a tiéd. Tehát, hogy vagy a sajátját, és vagy a sajátját, az azt hát, azt vagy akartok, másik kettőjét, igen. És akkor vannak még a, a relikeknél ilyen, ilyen void, hú, most meg nem mondom, trészek, azt hiszem, így hívják őket, amiket tudsz gyűjteni ezek alatt a küldetések alatt, meg amúgy roppol mindig, azokból pedig tudsz olyat csinálni, hogy a, egy adott relikből nagyobb szintűt, összesen három szinten fejlesztheted őket, és minél nagyobb szintű, annál jobban nő az esély. Tehát, hogy a végén már a nagyon ritkát is dobhatja valószínűbben. Attól függetlenül, hogy a többit fogja dobni, hát ez általában így szokott működni, de, de így lehet állítani a dolgokat. De hát a random faktor az még mindig benne van, tehát konkrétan erre épül az egész játék. De szerintem most könnyebb játszani, mint mondjuk egy évvel ezelőtt volt. Uh -huh, uh -huh. És hogy rengeteg Igen, vagy... például, ja, még ezt csak gyorsan, hogy ja, rengeteg olyan küldetés jött be, ami ilyen videóbetétes, és hogy a sztorit építi, és hogy alapból tehát új játékmeneti elemeket hoz. Tehát, hogy például van olyan, hogy kiderül, hogy a warframe-be, ja mondjuk ez spoiler, de akkor inkább nem spoiler ezek, Tehát, hogy az a lényeg, hogy kiderül, hogy a warframe az mi is valójában, és mi van benne, és ezt, ezt a dolgot nem az, hogy a hajódra teszi, mert a hajódra teszi, hogy ott tudod különfejleszteni, de ezt küldetések között is elő tudod hozni, és teljesen átvarjálja az egész dolgot. Tehát rogy csinálják. Jó, erre biztos ránézem majd. Rajó csinálják a srácok, mindig csepegtetik a dolgokat. Igen. És így jó. Hát látják, hogy hol kell bővíteni. Amit akartam mondani, az az, hogy egy free-to-play játéknál nagyon nehéz azt megtalálni, hogy, hogy az újakat be tud húzni. Igen. Ég, most, ha valaki elkezdene játszani egy free-to-play játékkal, akkor mit érez, hogy neki egy csomó minden nincs meg? És ezt én is utálom egy ilyen játékban, mert nagyon sok ilyen event is szokott lenni, és akkor azt ez dolgokat, ami aztán soha többet nem lesz, és az új játékos így megy, és akkor egyből azt látja, hogy itt áll mellettem egy ilyen karácsonyfa. Hát ez Ami mint játékban? játékba. Lóg rajta minden, és akkor aha, ő belerakott mennyit? 3000 órát? Jó, oké, akkor én most itt kilépek, mert hogy én ilyet soha nem fogok csinálni egy ilyen játékba. Tehát így meg kell találni az egyensúlyt, hogy neked azért jó legyen, hogyha sokat játszol vele, de ha keveset játszol vele, akkor se érezd azt, hogy te valamiből így kimaradtál, mert nem doáltad bele az időt. Ez szerintem itt jó, mert bár vannak olyan dolgok, amiket nem lehet megszerezni, például az Excaliburból a Prime, azt konkrétan annak idején, ha elővásároltat kaptad meg, és utána kivették a játékból, és is sem lehet, és, uh -huh. és azt nem lehet megszerezni sehogy. De például azon kívül mindig, hogyha vannak Prime, most cuccok, amik bejönnek, először fizetősek, de később bekerülnek a rotációba, és valamelyiket például kiveszik, de, de nem örökre, hanem mondjuk három hónap múlva visszarakják, és akkor mást vesznek ki. És amúgy ezt a hogy mennyi mindent lehet megszerezni, meg minden, ezt pont most akartam mondani, hogy a Warframe-nél érzed azt, hogy belépsz, és én nem hiszem, hogy ennyi tartalom van más ingyenes játékban. Bármilyen Műfajban. Tehát, hogy itt annyi minden van, és annyi minden tudsz megszerezni, hogy ez már egyszerűen félelmetes. Hogy amerre indulsz bolygókon, vagy mi mindig esik valami szar, és akkor azt össze tudod rakni mással, de ahhoz kell ez, miközben elmész, de az alatt megkiszedsz egy másikat, ami neked kellett, és akkor hopp, ahhoz is kell, tehát hogy itt, itt teljesen szerelvesztett. Játszhatja magát a játékra. Igen, nincs. és nagyon, nagyon itt kell lenni fejben, hogy miután mi következik és mit csinálsz. És én, én, én nagyon szeretem, tehát hogy. Hogy ez tényleg, én azt mondom, hogy ilyesmi lehet a Destiny, uh -huh. csak, csak nem 500 órában, hanem mondjuk csak 10-ben. Egyébként nekem is pont ez jutott eszembe most erről a területekről, hogy a destiny is ugye lesznek ilyen, ilyen public place-ek, ahol lehet így mászkálni, és akkor ott a bolygón csinálod, akkor ezt a kettet, hogy valami hasonló lesz talán az is. Igen, igen. Arra, arra nagyon kíváncsi leszek. Meg amit feltűntenél a Warframe-nél, hogy a videó végén a, ami ez a teaser ennek az MMO-s résznek. Ott igen, azt igen, írja, igen. hogy Ninja's Play Free. Tehát lehet, hogy ez olyan cusz lesz, amit ha most kezdesz el játszani, akkor ingyen megkapod, de később majd fizetős lesz. Ez Nem, hogy... ez szerintem végig ingyen lesz. Akkor mi az hogy... a Ninja's Play Free? Hát, a, mert a Ninjáknak hívják a, a van egy sokat. Ilyen... Ja. de csak így a fejlesztők egymás között akkor... szerintem, tehát így szoktak rá vonatkozni. Tehát akkor ez az nem azt jelenti, hogy akik gyorsan beúranak, mert a ninzsázás az általában ezt jelenti. Nem, tehát a itt mindig körülni. úgy van, hogy például itt, itt minden tartalom ingyenes. Az, hogy tudsz, venni dolgokat, ilyen skineket, meg ilyen hülyeséget az már minden játékban így van, szóval erről sem nem tudsz mit csinálni, de cserébe ezt te is meg tudod szerezni, mert a trédeléssel tudsz olyan platinumhoz jutni, amit csak pénzért tudsz megvenni, és utána te abból azt veszel, amit akarsz. Tehát, hogy, hogy ezt nagyon durván ki van találva, hogy nagyon könnyen tudod magad megszedni, úgy, hogy egy fillért nem teszel a játékba. Aha. És az összes, az összes quest, ami bejön, ilyen videó, átvezetős, kátszínes, vagy sima, meg az összes Warframe, meg az összes minden szírszar bolygó, az mind ingyen elérhető. Mindent már abban a pillanatban tudsz játszani, hogy te elindítod a játékot, csak annyi, hogy odáig el kell jutni, mert ugye a bolygókat egymás után ki kell nyitnod, meg ilyenek, de, de működik. Tehát, hogy ez abszolút ingyenes. Lehet, hogy itt átkötök valamira, amit nem írtunk fel. Jó van. Na no, de ennyit akartam a warframe hogy mindenki nézze rá, tényleg ingyen letölthető, rohadt jó játék. Az elején furcsa a menü is, meg az egész rendszer, hogy nem egy karaktered van, hanem mindent meg kell szerezni, kicsit ilyen Pokémon. De, de nagyon adja, nagyon nagyja és nagyon be tudja szippantani az embert, úgyhogy csak óvatosan. Igen, én kipróbáltam régebben, aztán annyira nem szívott bele maga a játék, az tetszett, csak így hamar megúlható volt igen De ahogy nézem, azért fejlesztik ezt is. Stop. Hát most már, tehát most már van benne olyan szerintem 50-60 warframe, ha nem több, és akkor van benne még 400 fegyver, és akkor azokat külön-külön szintezned kell, mert úgy fejlődik a mastery rankot, hogy mindent fölhúzol 30-asra, és akkor minden, mindent meg kell szerezned, hogy e, tudjál fejlődni, tehát nagyon durván ki van találva. Na de akkor nézzük a neumire kött ami, ami nekem eszembe jutott erről, az pedig az új Battlefront, Battlefront 2, én múlt héten ez a játszogott, egy kicsit az a alfába volt. És ugye, akkor azt írták, hogy nem nagyon lehet róla nyilatkozni, de. Közben néztem a neten, hogy egy csomó youtuber meg minden. Olyan emberek, akiknek ők adtak külön még gépet is, vagy nem tudom. Tehát ilyen nagyon nagyon korai hozzáférés oda. Jamie Fox szucszok. is, meg ilyenek. Jamie Fox, ez nem tudom. Tehet, hogy ő nem, is. Jamie Fox nem. Jaj, ja, hát nem tudom. Egyszer, hogy csináltak róla a videókat, és ki is tárgyalták, hogy mi a helyzet ezzel a játékkal, És uh, most, Ótosan a kártyás rendszer jutott eszembe, mert ide is tesznek bele ilyen farmolható kártyákat, hogy minden karakter úgy fog kinézni a játékban, hogy itt ugye már lesznek kasztok. mert talán mindenki tudja az előzőhöz képest, mert igen, igen. nem volt semmi, csak összeraktad, adtál ki fegyvereket, meg pakoltál be képességeket, és mindenkinek azt pakoltál, amit akarsz. Na most itt a kasztok igazából ez nem, több lesz, ez nem több lesz a játék, hanem kevesebb. Mert meg lesz határozva, hogy egy adott kasznál milyen képességeket tudsz használni. Tehát olyan képességet tudsz pakolni, mint az első részben, csak teszem azt, lesz egy class és akkor adnak csak ezeket, tudod beterjeszteni. Nem tud kombinálni a másik klaszból jövő. Jó, de Te nem, nem ilyen kártyás hülyeségek lesznek a képességek helyett. Mint amik az a részben. Más, itt a kártyás dolog az máshogy fog működni. Tehát a képesség ugyanúgy megvannak, mint az első részben, és itt kártyákkal tudod azt szabályozni, hogy egy. Adott képesség mennyire legyen erős. Tehát lesznek itt is komollapok, meg nem tudom, itt, hogy mi az elnevezés, de ugye a színkódot már mindenki ismeri. Ja, és akkor úgy, gondolom van egy adott pontszám, és akkor abba tudod bepakolni a dolgokat, és úgy tudod állítani. Nem, a... nem pontszám, egy adott kártyaszám, azt hiszem 3-4, vagy valahogy így is. Ja, akkor értem. Amiket így beraksz, tehát mondjuk a, egy adott képességhez tartozik egy kártyaszlót, és akkor azt tudod erősíteni. És itt az, itt az erősíteni dolgom van a hangsúly hogy a ritkább kártyák egyre erősebb teszik a képességeidet. Tehát valamilyen szinten egy kicsit ilyen mondhatjuk rá, hogy pay to szerű játékot hoznak ki. oké, okay, hogy ezeket te tudod farmolni játék közben, és kapod ezeket a kártyákat, de nyilván, ha több pénzt dobálsz bele, akkor hamarabb kapsz a több kártyából nagyobb az esélyt, hogy jobbakat kapsz. És itt ezek, ezek tényleg erősítik, tehát hogy százalékosan Egyre erősebb lesznek a képességeid, ami így. Tehát nem csak kozmetikai cuccokat kapsz, hogyha pénzt dobálsz bele, hanem hogy gyorsabban kapsz olyan dolgokat, amik erősítik a karaktered. Lehet, hogy, lehet, hogy ez lesz a. Kicsit furcsa. Tehát e ezt áldozták be azért, hogy a DLC-k ingyen jönnek. Igen. Igen Még annyira nem nagy fájdalom, mert tényleg ezeket lehet folyamatosan kapni. Tehát ha neked mákod van, akkor lehet, hogy kapsz egy tök jó kártyát ahhoz a karakterhez, amit sűrűn játszol. Uh -huh. És a hősöknél is így működik. Tehát a... Mindenik hősbe tudsz kártyákat pakolni, és akkor még többé lettél, vagy. A hős is ilyesmi. olyan, mint egy, egy sima karakter, amivel lehet játszani, tehát ugyanúgy tudod erősíteni a, a tulajdonságait. Annyi, hogy ezt a tokenes rendszert kidobták a francba, hála az égnek, és beletettek egy ilyen pontrendszert, hogy te a játék során, ha ősz valamit, vagy foglalsz pontot, vagy ilyesmi, akkor kapsz pontokat, és ezekből a pontokból tudsz te vásárolni. Tehát vannak az alapklasszok, azt hiszem négy klassz van, ami nem túl sok és azokat ingyen be tudod hozni. Viszont vannak erősebb klasszok, ilyen, mit tudom én, tehát az egyik csapatnál ugye vannak ezek a droidok. Igen, igen. Ezekkel a droidokkal kell rohangálni. Ugye a másik csapatban a klónok vannak, ebbe a csapatban a droidok, és akkor mit tudom, van egy erősebb droid, ami ez a... Én meg nem mondom, mert nem vagyok nagy Star Wars fanatikus, szeretem, de hogy így meg nem mondom, hogy az melyik, melyik csata droid. De például a repülőket is így lehet kioldani, mert vannak a pályán ilyen repülők, hogy az több pontba kerül, tehát hogy farmoltál az alapklasszokkal pontokat és akkor azt mondtad, hogy oké, okay, te most behoznál egy ilyen tankot, és akkor rákattintasz az ennyi pontba kerül, azt levonja és akkor azzal mehetsz, ugyanúgy a hősöknél is így van, hogy azok ilyen elég vaskos pontszámokba kerülnek, arra az a játék elejétől arra farmolsz, és utána Két perc alatt megvelt, mint a szar. Hát <gül> simán benne van. De ugye ez, ez a rendszer szerintem sokkal jobb, mint a tokenes és ma Hát a Token korán. az egy borzal. Eleve Eleutri volt, hogy mit kapsz szinte. Jó, nem azt mondom, mert a, a képességnek, meg a hajóknak, meg az ilyenek különböző izéje volt, de ez hogy nem kellett játszani, lehet, hogy te voltál a legbénább játékos a világon, meg, meg amúgy se játszottál vele úgy ja, komolyan. komolyan. hogy hol a token, vagy már volt is elé Ez követően. a ez, ez jó, ez ráadásul ez sokkal jobb, mint a kis Mm -hmm. mert ez arra ösztönöz, hogy csapatban játsszál, mert pontokat Jaj, kell gyűjteni. Ja igen, és a csapatban játszásra más is ösztönöz, mert úgy működik a játéknak a spawn rendszere, hogy te nem akár akármikor, hanem így rányomod, hogy oké, ezzel szeretnél jönni, és akkor ilyen, ilyen hullámokba spawnol, a játék. Kicsit ez a Ugh, uh, volt, volt valami trábu? Igen, igen, amikor mindig jött a repülő vagy valami, és akkor ah, abból és ugrottak. Akkor így, hát nem ugrálni, nem kell valami, Jó, de úgy szponulni. mondom, hogy igen, hogy akkor jönnek, igen. Igen, hogy így. És, és azt csinálja, hogy így random scalakat összerak. Tehát, hogy amikor te rányomsz a kokészpólba, akkor nem az, hogy bejönsz valahol a pályán, hanem így kirak egy képernyőt, és akkor ott van egy ilyen, nem tudom, négy vagy öt. Emberből álló squad, és akkor abból te vagy egy, és ki is ír neked a játékot oldalt, hogyha velük együtt maradsz, akkor több pontot kapsz. Tehát folyamatosan azért kapsz pontot, hogy velük együtt harcolsz, és ezzel is ösztönzik az embert arra, hogy próbáljon csapatmunkába játszani, Tehát ez képes mondjuk szétrepül mindenki a francba. Hát hát lebbasz szokott Így Nagyon, nagyon azért nem működik még ez, de hát majd a játékosok is rászoknak erre időre. Úgyhogy ezért vannak benne jó ötletek, hát maga a harc rendszer, az szerintem még. Az még javításra szorul, mert kb. a lövöldözés az olyan benne, mint a Counter strike ha jó az, Nagyon a, a csalók is. Meg minden. Viszont nagy pályán lehetett tesztelni, és hát csípőből lövés van. És nem hmm. lehet normális szkópokat használni. még A, a, a sniper fegyver az egyetlen, ahol van szkóp, de ott is olyan kicsit zoomol, hogy így annak sem nagyon van értelme mert körülbelül ugyanannyit zoomol, mint az összes fegyver, hogy egy kicsit de hunyorítva néznek más játékba, tudod, és kicsit közelkedjük ja, Ez az, az összes zoom az egész játékba, és a Sniper is kb. ennyit tud, csak az jelentősen gyengébb, úgyhogy legalábbis én ezt vettem észre. Nem voltam nagy Sniper harcos benne. A grafika az gyönyörű, tehát olyan dolgok vannak benne, hogy így, hát beszartam, tehát így... Nabu játszódik ki, ebben a palotában, vagy hol. Ami, ami volt az ijéplé, vagy mi volt a három ah, igen, igen. előtti izén. És ott, ott látszott, hogy azért elég jól néz ki, és tényleg barom jól néz ki, meg van galamb AI. Tehát, <todhat> egy így mész, és akkor a faleveleket hordja a szél, meg a galambok így felrepülnek. és Van, van parasztnakítás rendesen, és ez működik is benne. Ez, a ez olyan, mint a, mint a halnak a, a mesterséges. Kodolazani játékmenetően csiszolhatnál, akkor az az a, a lövöldözést azt Szerintem azt jobban megcsinálhatnak. A rendszer, ez a kártyás rendszer is működik, azt szerintem jó ki van találva. A lövöldözés miatt nekem nagy csalódás volt. Meg ugye a pálya is, amit mutogattak az IE Play-en, az is ez a... Hát nem az a TDM, hogy akkor mész a lövöldöző, hanem hogy megy, kísérni kell valami ilyen tankot, és akkor az odaér. De közben a két csapat az lövöldözheti a két oldalról őket. Sose sikerült megállítani azt a szart, mindig odaért, ahova kellett mennie, mert gondolom a balanszot még be kell lőni, vagy én nem tudom. A nagy csapatmunkát nem éreztem a játékba, hogy lenne. Ez azért igényli egy kicsit. Még a klasszok azok speciál, nem annyira csapat alapúak, tehát egy volt, egy, aztán azt úgy hívtak, hogy officer. És az adott ilyen buffokat, hogyha a körülötte lévő csapattársak mellett és nyomkodta a gombot. Annak, annak úgy volt értelme, valamilyen szinten, többé csak így lövöldözés akkor. Hát lehet, hogy még meg lesz belerakva, mert ez még is még csak béta. Hogy ja, új klasszakat nem tudom, hogy fognak-e beletenni a közeljövőbe. Idővel biztos, mert De látszik, hogy ott lehet bővíteni a játékot, és ott érdemes is, mert kicsit az a kártyás rendszer, ahogy gyűjtögeted a dolgokat, ez ilyen free-to-play rehajoz. Ezért is ott a Warframe-ről hogy oké, okay, ez egy triple Hát de nem mindegy, és... hogy hol farmolod a kártyákat egy, egy ingyenes játéknál, igen, vagy pedig. Igen, egy... igen. Hát itt a, a DLC-k ingyenességét áldozták be arra, hogy akkor jó, akkor ez ilyen farmolós play lesz innentől kezdve. Nem mondjuk szerintem ez egy jó cseret. Tehát én, én inkább azt mondom, hogy kapjunk meg minden tartalmat, és utána az elején szívsz, mert gyenge vagy, gyengébb, mm. mint a többi, mint, mint fordítva. Jó, csak itt mondjuk az a probléma, hogyha régóta játszó, vagy sok pénzt beledobáló játékosok ellen nagy szopás lesz játszani annak, aki kevesebbet játszik, vagy és vagy nem fizetett bele pénzt. Igen. Ér tehát itt nem az van, hogy akkor, ha többet játszottál, akkor menőbb skined van, és akkor feszíthetsz ott a public place és akkor mindenki látja, hogy te milyen Jani vagy, hanem itt konkrétan, hogy eleve az is mellette szól pluszba, hogy többet játszottál jobban ismered a játékot, plusz még olyan statokat kapsz, amiben még előnyt is kapsz. Igen. Tehát az így. Hanem is azt mondjuk, hogy p 2 mert lényegében az időddel is kifarmolhatod, ha most vagy. De ugye eleve hátrányba kerül az, aki, aki ezt nem csinálja. Tehát nem dobál bele pénzt, vagy nem játszik vele rengeteget. És nem csak azért, mert ő jobban játszik, hanem mert előnyt is kap pluszba. Ami egy játékban szerintem nagyon nem szerencsés. Hát, igen. De mondjuk ez, az, hogy ez az új játékosokat fogja érinteni, akik később igen, jönnek igen. mondjuk az első pár órában. És hogyha tényleg ott elmegy tőle a kedvük, akkor meg mondjuk többieket mondják egy, Ez nem egy jó húzzák. húzás. Igen. Oké, okay, hogy az embereket ösztönzi arra, hogy farmoljanak, de ha már az elején elmegy tőle a kedve, akkor nem biztos, hogy ott marad, és akkor szop tovább azért, hogy később majd hátha nem szopik annyit. Igen. Az úgy nem, nem mindig működik. Hát ezt még majd kitalálják, most még alfa. Mégaz, hogy az idén meg fog jelenni, úgyhogy annyira itt már nem lesz nagy változás balanszolgathatnak, meg talogathatnak csúszkákat, az viszont meg egyszerű <kül> De kb. ennyi. van. Meg figyel. hát majd számolják a dellát, mert hogy jönni fog, az biztos. Ja, jó. Na jó, van. És még kik számolják a dellát most? Azt... Na kik számolják? Hát a, a humble bundle számolják? A humble hogy De meg? Meg az én dellámot Hogy menjenek a francba. <laughs> Na, ezt, jó. Elmes ezt elmesélem, amit Facebookon beszélgettünk, hogy ugye az előző humble bendül mondliba, benne volt a, a Dark Souls 2. Igen. És így, így rákérdeztem a srácoknál, hogy szerintetek az mennyire valid indok, hogy nekem megvan a Dark Souls 1, szeretem is meg, de nem játszottam végig, de ha majd egyszerű végig játszom, akkor milyen jó lesz, ha én megveszem ezt a monlit, és már ott lesz a kettős. <hállt> és erre hát még a Miki is azt írta, hogy hát ez nem, nem egy valid indok, ez így én nem, nem győztem meg senkit. Hát ehhez képest még behúztom hát, azt a bundle -t. Magadat meggyőzted <hállt> végül. Igen. Hát ez a lényeg. Mert egyébként úgy volt, volt egy olyan megérzés, hogy ebbe lesz marha jó játék, és milyen szar lesz nekem, ha ezt kihagyom, mert amúgy a Dark Souls is érdekel, tehát hogy az is egy jó játék. Aztán végül nem lett benne olyan játék, ami miatt még pluszba megérte. De Bár azért vannak benne érdekes Hát címek. Azért, azért vannak benne jók. Tehát konkrétan jó, ez a Galactic Civilization, nekem ez kimaradt, én nem szeretem ezeket annyira. De például az az, az, az, az, ármelós, az, az ármelós dolog, az például dolog, Igen, az tök tök jó. az azt tetszik. Ilyen körökre osztottam. játék. Igen, igen, kicsit olyan. Meg én nekem a Sherlock Holmes is. Tehát konkrétan ez a legutolsó Sherlock Holmes, ami benne van, a Devil's Daughter, és ez szerintem az egyik legjobb. Ja, Azt az tetszik, az még jól néz ki nagyon. A többiről viszont, tehát én a Drifterről valamit hallottam, de hogy tehát, hogy fogalmam nincs, hogy mi az. Ez ilyen pixeles, RPG-szerű valami. A többi az meg teljesen, teljesen semmi. A, ezt a Simple Plans, ezt nézegettem. ez egy érdekes játék, tehát itt konkrétan az a lényeg viszonylag ilyen puritánabb grafikával, de hogy neked e, valódi repülőket kell építeni. Ami aztán e, ki is próbálhatod. Ja, hogy ez ha, ilyen építős. Akár... Én azt hiszem, hogy ez csak ilyen repülőversenyes. Nem, dolog. ez építős, tehát hogy te megépíted a kis repülődet, vagy a repülő kenyérpirítódat, vagy bármit, amire szárnyakat és az égre föl tud menni. És utána akár letöltheted mások gépeit. Kicsit, nekem egy kicsit a papírrepülő hajtogatás izott róla eszembe, hogy ott mindenki hajdogatta a spéci gépét, mert ez ugyanaz, csak digitálisan, és rakadsz rakétát meg, meg, meg, meg mit tudom, amit akarsz, tehát elég jól modolható cucc. így jól Én azt tudom, ez csak egy sima verseny, de akkor ez Ján, egy tök ki, jó, erre, kíváncsi, hogy ezt biztos felrokom, majd aztán így játszokatok vele. Az Armel út, azt annak, annak egy a problémája, hogy sok DLC van hozzá, amiben extra karakterek vannak, és jól a hozzászólásokat, Ugye ez főleg ilyen online játék is, tehát egymás ellen tudtok játszani, és hogy baszott erősek a DLC karakterek. Tehát panaszkodott egy csávó, hogyha nem tudom, valamit, valamit DLC karakterem mondta, hogy azt kikapta ellenfélnek, az, az jóval erősebb volt, mint az alapkarakterek, bármelyike, úgyhogy az általában nyert. És az úgy nem túl vicces egy ilyen játéknál. Így van. Hát sajnos ezt nem nagyon lehet megkerülni, nagyon soknál ez így van, úgyhogy... De mindenki, amúgy érdekesen néz ja. ki. De érdekes, érdekes Meg sport. hát a Dark Souls 2, az meg ugye. Az meg alapból, igen. Az, az, az meg jó. alapból. Hát az, az már az igazából az volt. Most nézem a minden minden. itt a humble itt azt írja, hogy ez az egész csomag 200 dollár. Tehát, hogy ez eddig a legdrágább, ami ilyenbe bekerült. Akkor jó jártam. Az az nagyon drága szinten. Így van. És akkor ugye kiment a, a, az előző hamből Montli, és jött egy új... Amit a Miki. Hát, hogy csesznék meg a francba. Tehát... Én, én imádom az NBA-t, azt így, így kezdem. Tehát, hogy én nagyon szeretem, én nekem az NBA 2K16 is megvan, és, és az nagyon jó volt. Annak ellenére, hogy szívtam vele rengeteget, amit itt szerintem podcastben is beszéltem, hogy, hogy nem mindig működött minden játék módon, és utána a Csestek PC-n javítani, és hogy a pc volt a leggyengébb, és behoznak egy olyan mátlit, amiben két játékot mutatnak meg, az NBA 2K17-et és a Pillars of Eternity t ami szintén érdekel. Mm. És elmentem a Steam könyvtárba, hogy a Steam áruházban megnéztem, hogy mit írnak az nba és amúgy megint lehordják a PC-s áttiratot, tehát hogy az irányítás borzalmas, bár mondjuk ez engem nem érint, mert Xbox kontrollerre játszom, meg hogy egy-két dolog nem úgy működik, meg minden jó, mondom, akkor le is beszéltem magam. Én egy-két napig így gondolkodtam rajta. most mi legyen, meg hogy legyen, hát nem tudom, mi a fene legyen, és aztán végül barátnőmhöz fordultam ügyben, ami amúgy, mint később kiderült, nem a legszerencsésebb, Ugyanis. Tehát 12 dollárért enyém ez a két játék, plusz még kapok mellé mondjuk 5 vagy 6-ot általában így szokott lenni. Olyan, mondjuk, hogyha számoljuk az egész játékokat, akkor, akkor elég a spórolsz vele. Tehát akkor mondjuk 3000 forintért vetted meg, mert annyi a 12 dollár nagyjából, és akkor itt lesz egy olyan 200 dolláros valami, ami olyan 50-60 ezer forint nagyjából az, amit megspórolsz. Hogy ami lenne eredetileg. És akkor lefordítottam neki, ruha nyelvre. Elmagyaráztam, hogy ez hogyan működik, meg minden és hogy mit csinálna, hogyha jönne egy ilyen ruhás dolog vagy valami, és mondta, hogy venne belőle tizet. Úgyhogy itt engem el is vesztett, be is húztam abban a pillanatban, hogy menjenek a francba. De... Na hogy, hogy fordítottad le, mert az ruhás hasonlát is nekem tetszett. Amit tehát így, hogy, hát. hogy 3000-ért vehetsz 7 darab ruhát, aminek 50 ezer forint az értéke, de úgy, hogy az egyik ruha az neked rohadtul tetszik, egy másik ruha az úgy elmegy, de az is jó, a maradék pedig lehet, hogy férfi boxer. Igen, valami fő. Amúgy valószínű, tehát hogy itt már konkrétan kiírták, hogy az MBA-nek 60 dollár a Steam-es ára, a Pilar Soft nek már 45, úgyhogy valószínűleg a maradékok azok ilyen csúrancseppen, mindenféle hülyeség, de mindegy, nekem már az MBA megérte, Tehát, hogyha az MBA-t mutatta volna, már akkor elgondolkodtam volna ezen az egészen, mert. 60 euró a steam én nekem nagyon tetszik. Oké, okay, hogy nem sokára jön, a ugye nyár végén, szeptemberben szokott jönni mindig az új rész. De, de mindig is sokan játszanak az előzővel is, még PC-n is. Úgyhogy, úgyhogy kíváncsi vagyok. Remélem, hogy nem lesznek olyan problémák, mint az előző epizódnál, mert az azról attól idegesített, hogy például napokig nem lehetett bizonyos. De ezt már fel is tudod tenni, akkor kit próbálni, mert akkor azonnal. Így van, így van. Hát a, az izét már le is töltöttem, a Pilar Sofitel, mert abban vannak kártyák. Úgyhogy. Jó szokásomhoz híven abba be is léptem. A farmalom is. Az NBA-t azt meg majd mindenképpen megnézem. Ezt a Pirates of ugye ez valami régi vonalas RPG. Igen, az Obsidian. És? Csinálta. Hát ebben nagyon sok órát bele lehet hasonhan gondolni. Ö, igen, én ezt lehetett. néztem. Én utána néztem. És, és, és ez, ez ilyen 100-200 órákat beszélnek. Uh -huh. Tehát, hogy... És nem is egy végigjátszás, hanem több. Tehát... Csak az, az, a baj, ilyet, biztos így, így van. az a baj, hogy nagyon sokban az angol szöveg, mert ugye az inkább alapú, Tehát, hogy itt amúgy is például a érte nem kapsz XP-t, csak a küldetésekért meg, meg ilyenek. Tehát, hogy nem, nem arra sarkal, sarka, hogy, hogy farmojál, hanem, hogy tényleg élvez a játékot. Hát lehet, hogy magyarosítás nélkül nem mernék neki állni. Ezen még töröm a fejemet, mert, mert tényleg nagyon sok benne a szöveg. De mivel nagyon sok benne a szöveg, ezért a magyarosítás az nem mostanában lesz belőle szóval. Bár elkezdték, már utána néztem. Úgyhogy ki tudja, ez majd lehet, hogy később veszem elő. Azt nézem, hogy a steam az értékelése ennek a játéknak ilyen többnyire negatív az utóbbi időben. Lehet, hogy a Humble bándul miatt. Sokan meglátták, hogy most mennyi dobják hozzá az emberhez, és így. Lehet. Lehet, hogy hát ők nem jártak jól. Mondjuk ilyenkor mindig lemegy. Tehát, hogy például annak idén az ellenvéknél. Ez pont emlékszem, hogy amikor egy euró volt, mindegyik ellenvék rész az összes DLC-vel, akkor utána a lement eléggé a, a, az értékelés. Is, pont Summer Sale előtt emelkedett meg az ára a játéknak. Ez milyen Talán, érdekes. Megemelkedett Summer Sale az ára, és akkor gondolom szélbe meg kicsit lement, de hogy még azért mindig... Ez még mindig a... tényleg eléggé egy... Hát fura. Nem Maradjunk a kicsit, kicsit fura. Jó, e... Szerencsére engem ez roat nem érint, úgyhogy innentől kezdve nem. Egyébként aminek még megemelkedett az ára, azon is fogtam a fejemet, hogy ezek mekkora idióták és hogy gondolják, az az árk. Nem tudom, azt de? Ja, az yes, dinoszauruszos cucc. Most, igen. Hát ezt nekem ismerősek nagyon dicsérték, hogy hű, mekkora hű, mekkora királyság, úgyhogy ez nekem nagyon. Megint. De. És hát felugratél az a 60 euróra, DLC-vel együtt. Ja, most meg lehet venni külön, és hogy ez hogy működik? Az X-Penzyon Na, ja most nézzem az rc t néztem, hogy ez így nagyon durva. Hogy maga az alapjáték is 70 euró volt. De most itt valamit, valamit változtattak rajta, mert rájöttek, hogy ez nem vicces. Most összecsomagolták a másikkor, ugye itt De ezt most is most szétvágták meg a játékot. Hát, hogyha tudom, megnövelték az árat. Kiképet korai hozzáférésből, tudod, és úgy gondolták, hogy akkor most itt az ideje, hogy. Aki a ja, hát, de, adottanak... de hát ezt mindig ezt szokták csinálni. Tehát a korai nem mindig olcsóbb a játék. De annyira nem volt olcsó, nem mindig. Tehát van, amikor nem öltik az árat, és már korai hozzáférésben sem volt túl olcsó. Hát e... rengetegszer az van, hogy Izi, hogy amíg most megveszed, akkor olcsóban megkapod később a játék. Tehát most Tehát, konkrétan, hogy... konkrétan a játék egy egy triplás cím, ez a 60 euró. Hm. Ami szerintem egy kicsit durva, hogyha még a kiegészítőt is szeretnéd hozzá, akkor meg kávé 70. Ja. Van, hozzá egy, van hozzá egy 20, 20 eurós kiegészítő, amit így külön megveszed, akkor ennyi, meg van valami pak, amiben elvileg egybe van csomagolva a kettő, akkor olcsóbb, de hogy így, wow, tehát a dupla járán emelkedett az ára, mert a fele, fele volt ennek. Hmm. Jó, mondjuk most már egy is sok a tehát aki meg akarta venni, az már megvette. Szerintem ez egy idő után bele lesz, benne lesz egy hamből bändülő is. Főleg most, hogyha Megint, így megemelték vagy, az Volt állát. valami valandőben, nem? Régebben volt valahol. Volt van, de nem tudom, megmondom őszintén, nekem az a játék sose tetszett úgy igazán. Igen, nem olyan... pedig én nagyon rajta vagyok ezen az építgetős izé, Az egész izébe. menürendszer, meg ahogy kinéz, én nem szeretem a játékot megítélni a grafikájáról, de ahogy az kinéz, az egy okádék. Tehát, hogy ezek, az, ezek a fakó színek, meg, meg nem is a modellek, mert azok is borzalmasak, ez az animációk, azok meg szintén, de... De hogy, hogy a menürendszer is, amikor valaki megnyitja az inventory-t, te atya úriste, és már fájtől a feje, mert úgy néz ki. Hutko hogy... uh. haverok ráírtak, hogy, hogy egyik haver streamelt, és én nézzek már rá, hogy hogy javíthatnának a dolgom, mert nagyon laggolt a stream. Uh -huh. És itt kiderült, hogy a San Francisco-i szerverre próbálták őket ezt lőni, ami nem vicces, mert inkább valami európai kell választani, hogy azért. Érdekézzük, kicsit működjön a dolog. Hiszen normálisan működjön a dolog hogy nézegettem egy kis streamet, én Nagyon nem győzött meg, tehát tele volt buggal, és így közben én dolgoztam, de így, így néha oda pillantottam, hogy mi történik, és csávó valami 30 sniper lövést intézett egy Dino fejébe, aki ezt meglehetősen nyugodtan tűrte nagyon-nagyon nagy távolságból. Tehát gondolom úgy volt megírva a script, hogy nem triggerelte be, de azért a sebzésbe vitte. És néztem, mondom, hát ezek nem csodol, hogy kihaltak ezek a dínok, ha ennyi volt. <gül> <gül> Végig állnak 30 sniper lövést. Meg hogy az se egy jó mechanika, hogy ennyi kell hozzá, hogy megölje ezt a szerencsétlen lényt, vagy én nem tudom, mi történjen vele. Én, én nekem, a, a, ami még furcsa volt, az az etetés. Tehát, hogy, hogy ahhoz, hogy befogja egy dínot, róla sokáig kell kajáltatnod, miután ah, le kell kábítani, és Igen. utána... Etetni kell, és akkor ezt Te ilyen órákig? Tehát, hogy ez órákról beszélünk? Aha. Hát, hogy ez, ez, ez ki a francbi, jó, sokan mondnak, mert... hát sokan vannak. Új szintre emelték a formulást, az, az biztos, az biztos. Tehát, hogy ehhez képest a warframe komolyan mondom, mindent odaad elsőre. <g Palm Superior> Körülbelül. Na, nagyon kemény. És most, most mégis sokan játszanak. Most ők hogy... pbs játszottak, tehát egy látszott ilyen birodalmat építenek, tehát építkeznek, nyersanyagot gyűjtjenek meg beszerezik a dénókat, tehát van benne egy kicsi ilyen, ilyen Pokémon feeling is. <gül> Szerintem, hogy szereznek, hát mind gyűjtj össze nagyon ja, raptor, vagy a, egy ugye? És akkor lehet az izéknek irogatni. Elírtam? Ja, igen, egy T-t írják a és, egy... és mondtam, kiavítom. És, és lehet, lehet így, így adni a dénóknak parancsot, hogy mit tudom én legyen egy kicsit agresszívabb, őrizze ezt a környéket, még mindig a fasságot. Tehát így, így hallgattam, hogy a beszélgették, és így duzta, mint hogy mit, mit dumálnak, de úgy. De jó, az, az. azt éreztem be, hogy nagyon sok mindent lehet csinálni a jelentéktől. Tehát egy az ember, és egy hányás az egész, tényleg. És... Uh... Azt érzed, hogy ez egy ilyen félkész bugos szar, ami most már nagyon drága is, és még ketté is vágták, mert csináltak kiegészítőt hozzá, ami szintén még pluszba drága, és azt érzet hogy le akarnak nagyon dúván húzni. Igen. Pedig mondjuk tényleg tartalom van benne bőven. Meg nagyon sok mindent tudsz ben csinálni, meg amúgy például ez a... a ez, ez a VR támogatás. Igen, meg ez a dínos dolog, ez nincsen nagyon kiasználva. Tehát két kezemben megtudom számolni, hogy hány dinoszaurusos játék van most a köztudatban, és a legdurább ne, az árny. nehezen tudnám ilyet mondani, jó. Igen, igen. <gül> és és mondjuk tényleg ez valakinek tetszik, tehát hogy... Én nem azt mondom, hogy a játék szar, tehát hogy... Én azt mondom. Nem <gül> de jó, én is azt mondom hogy egyszerűen már külsejével úgy taszít, mint hogyha, Tehát direkt így úgy akarták megcsinálni a fejlesztők, hogy ezzel a püdös élebe senki ne játszon, mert, mert minek? De játszanak. És hát nem tudom. Az a vagy ez a játék a rekláma marha jól nézett ki, amikor futott a dzsungelbe, tudom, még az elején jöttek be ezek a tízerek, futott igen, a dzsungelből, dinoszauruszszerűen a dzsungelbe, és akkor kinyílt egy nagy kapu, ahol így ott lakott egy falu, és hogy az milyen királ. Ehhez képest meg hányásnak néz ki a játék, meg a játék karaktere is ezek a nagyon grotex figurák, amik így kivannak gyúrva, de hogy a lábnapot nem mindig tartották meg is. Ja, hát valami az a karakterek. Kvazimódon, nem tudom, nagyon furán néznek ki szerintem, nem, de nem a... ember, szabású emberek, hogy nem tudom. A rászban is rohadt furcsák a karakterek szerintem. Hányira de, de itt, mint hogy a lettek lettek volna csinálva, borzalmas. Elke. Esküszöm, a Jurassic Park első része a mai nap, mondjuk az amúgy is jól néz ki, de, de hogy köröket ver erre a játékra. Azért ez gáz. De most már megoldották, hogy eszembe se jusson ránézni se. Ha ezt képest most is nézem. Mindegy, hogy drága <gül> de <gül> de, csak, de csak azért nézed, hogy úristen, hogy ja, úristen, mi történt? Mit akarnak ezek tőle? Miért ilyen drága? <gül> Na tényleg aztán elz el, behúzod? Nem tudom, nem hiszem. Nekem ez a kosaras dolog annyira nem jön be. Meg gondolkoztam rá, hogy felteszem, nekem azt nem a 2015 van, meg az is valami bandeloda volt. Igen, az, az a baj, hogy az még van. a régi motorral van, azt hiszem, és az még nem adja nagyon. Ja. Tehát egyreke még a 13 is megvan, vagy a 14, nem tudom. De az, az, azok, kivá... Ja várj, a 2016 van meg. Na, hát az, az nekem is az megvan, már... az jó. Az már az jó van? Igen, igen, igen. Hó. Hát az az egyik legjobb, konkrétan, ki nem jött a 17, addig a 16 volt a legjobb, és most aha. meg már a 17, tehát, hogy aha, aha. Nagy nagyon jól. Ha, lehet, mert arra én régen szerettem még, régen? Még amikor 4.86-os időkben ott volt NBA rajta. Talán az volt az utolsó, amivel játszottam, de azt, hogy szerettem. Az NBA Live-ot én volt? is szerettem. Mondjuk akkor, amikor én szerettem az NBA Live-ot, akkor még jó volt az NBA Live. Tehát akkor nem egy ilyen fos volt, mint most. Ja, meg NHL-t is játszottam. Ja, igen. Hát, de az a meg sajnos volt. nincs PC-re. Az a baj. Igen? Igen. Ez csak konzolos. Szerintek. Hát mindegy, ez van. Már nem, hogy felteszem ezt a 216-ost, 216 ot Már Jó, tetsz, van, fog, nekem, az is bőven elég szerintem. Majd elverlek benne. Igen? Ja, mert már nagyon durod csapatom van. Annyi kártyát tesz, hogy ja. is kártyákat ja, tessék, imádom. Na tessék, is ott Ez az, amit beszéltem, tudod, hogy így és akkor te így a négy darab Magic Jordan-ot rohangál. Nem is egyértelmű, a klónokat ott, ott mennek. Én még így bejövök a Nonin Pistikével, aki fele olyan magas, és lehet, így, így, egyébként lehet. is... Három paktik a kétszer eljéti a labdát, Lehet, játszál, lehet, lehet hivatalos izével is ö, csapatokkal, tehát nem csak ilyen uh -huh. ultimate tímekkel, hanem hanem tényleg hivatalosan. De mondjuk ez az ultimate dolog csinálja, tehát ez a legjobb a játékban. Tehát ez a kártyákat gyűjtögeted, mm -hmm. mert minden, ez nagyon nagyja, és ez nagyon be szívni. Ez a Pokémon feelinget is Igen. Hát, és, és az, hogy nem csak egymás ellen tudsz játszani, hanem a gép ellen, és úgy küldetéseket kell csinálnod, ilyen challenge és akkor úgy elvered őket, meg vannak ilyen kihívások, amik mindig megújulnak, hogy például Verd meg úgy az egyik adott csapatot, hogy például csak centerek vannak nálad, meg ilyenek. És akkor rákényszerít rá arra, hogy gyűjts. Nem az van, mint a FIFA-nál, hogy veszel 30 kártyát, és akkor kész, többet nem nyúlsz hozzá, hanem itt, itt minél több mindent kell megszereznem, mert úgy nyitott ki a dolgokat. Aha. És például ezért, ez nekem jobban tetszik, mint a FIFA-ban. Tehát nem is értem, hogy a FIFA-ban miért nem tesznek bele ilyen küldetéseket, hogy például csak angol játékosokkal lehet ezt megcsinálni, csak spanyolnal, meg csak jobblábassal, meg ilyenek. Mert, mert úgy. Aba körülbelül 10 meccs össze tud szerezni egy olyan csapatot, amihez utána nem fogsz nyúlni. És a questek, azok mennyire szopók egyébként, mert nekem a hát... Call, Call volt olyan, hogy ott is ad ilyen heti questet, ami egész jó kis utalmat ad, de hogy olyan questet adod, hogy hát játsszál ezzel a fegyvere, vagy karakterre, vagy nem is tudom mit, mit adott, nem tudom hány meccset, hogy ezek ezzel pontokat, és én nézem, hogy azt mikor tudom kioldani, hát ilyen 20 szinten később majd valamikor. Ja. És én nézem, mondom, közé biztos majd pár napot alatt felépek neked húsz szintet, mert húsz a játszok, ahol itt. Hát itt a... És így itt, itt az emberébe úgy van megoldva, hogy bizonyos számú csapat... Hát egy adott csapatból bizonyos számú játékosnak kell lenni a te csapatodban, hogy el tudni indítani a küldetést. Tehát például... De ad olyan küldetést, amit így... Jó, én ezt még nem fogom tudni elindítani, mert... Izé. Hát igen, mert mondjuk, hogyha azt mondja, hogy 5 megvered. a hét, másik küldetés? Hogy csinálsz tökünk? mást, igen. igen. Meg elindulhatsz Az egy így. ilyen play-off-szerű dologba, hogy minden NBA csapatot meg kell verned, és akkor, ha megvered nagyon durván őket, meggyűjtöd a pontokat, akkor kapsz paklikat, amit abból a csapatból tudsz nyitni játékost, és később azt ugye küldetéseknél fel tudod használni. Tehát, hogy így, uh -huh. így van elindulási rész. Illetve a 2K17-ben meg konkrétan olyan küldetések vannak, hogy, hogy egy fix csapat, tehát még nem is a te csapatod, és az utolsó 5 percbe kell megnyerned úgy, hogy 10 pont hátrányból indulsz. Ennyi. És akkor, hogyha azt megcsinálod, akkor kapsz ilyen tokeneket, és akkor a tokeneket tudod beváltani paklikra, ilyen speckó paklikra, meg speckó játékosokra. Tehát, hogy a 17-ben meg még jobban megcsinálták ezt a questrendszert, még kördülékenyebb. Most ilyes szemben hogy oké, okay, hogy most beszélgetünk fél órát arról, hogy hogy lehet farmolni benne dolgokat, meg milyen questek, és amúgy a játék az jó. Kurva <laughs> hát, jó. Tehát, hogy én, én jó, én NBA fan vagyok, tehát én, én szeretem az NBA-t, meg a sportjátékokat. Az irányítása is nagyon jó, és, és az egész, tehát rohat szépen néz ki, a körítés az nagyon el van találva, tehát mindenkinek az arca az abszolút hihető, már, már 16-ban is. Az egész felépítése, ez a kártyás ez rendszer, minden más, meg az, hogy csinálhatsz egy saját embert, Karaktert a kedvenc csapatodba beszállhatsz, és olyan posztul, amin akarsz, és tudsz fejlődni. Vannak ott is ilyen napi, mindenféle hülye küldetések, hogyha be akarsz kerülni az első csapatba, mert először a tartalékba vagy, csak néha cserélnek be, és hogyha jobb leszel, tudsz fejlődni RPG szinten, meg minden. Nagyon durván ki van találva. Tehát ez, annyi mindent csinálhatsz benne, hogy nem igaz. Nagyon kemény. Ja, az a vicces, hogy én régen még a Tényleg a négy nyolc fontos időben játszottam sportjátékokkal, amik úgy, úgy néztek ki, hogy ilyen marék pixel minden. És most, amikor tényleg úgy néz ki, hogy ezért, tényleg megszólal, lemászik a képernyőről, vagy hallottam már ilyen másik podcastban, hogy mesélte Cseó, hogy egy ismerőse, így leült mellé, és akkor így beszélgettek már egy fél órát, és akkor mondja, hogy jó, jó, mindjárt, akkor mitzén megyek, csak ezt még lejátszom, és akkor az ismerős megkérdezte kérdezte, hogy ez nem közvetítés. Ja, igen. Tehát <gül> ugye ez, ez, ez játék, ami megy a monitoron. És amúgy erre el, nagyon feljön. rámentek, tehát, hogy például minden meccs előtt, akkor az ESPN-es, azt hiszem az espn nél van a se meg az ilyenek most mindegyben nem megyek bele, hogy, hogy ott hogy ülnek az asztánál, beszélnek. Tehát, és az a tudva, hogy konkrét dolgokról beszélnek, tehát vagy egy cseréről, vagy például, mondjuk te jó voltál az előző meccsen, akkor felemlegetik azt, hogy milyen voltál az előző meccsen, és nem csak azt, hogy elmondják, hogy jó voltál, hanem konkrétan az ottani statisztikáidat meg tudják ismételni. Tehát, hogy uh -huh. így, így, így nagyon beszív. És van ilyen mérkőzés közbeni interjú, ahol ki tudod hogy mit válaszol és tényleg, hogyha alvatatlan szem ül melléd, akkor tehát tud ez olyan grafikát, minthogyha mint, hogyha valós lenne. Uh -huh. Nagyon jól néz ki. Hát igen, Én a 486-os gépek óta azért volt egy kis fejlődés. Úgy, de csak egy, pici, egy ilyen, anyjányi. Csak pár séder jött be, meg ilyenek. Igen. Meg izér, meg, meg, meg layer, meg HDR, meg Na, úgyhogy meg tényleg Szer, ez egy, meg nagyon jó érték. Jó, nem akarnak lábeszélni erre a Mánti Ja, le, A bandil az még egy. Ne, most most arra beszéltél térára mindenképp, hogy ami megvan, azt már fölteszem és kipróbálom végre. Így van. Majd, majd majd toljuk, akkor egymás el A már azt hiszem, szóval még azt nem tudom az annyira nem megírű. M. Pélázty tök jó, de hogy én tudom, hogy én ilyen nem dobok bele ennyi időt, kevesebbet, meg nem éli meg. Én, én tudok. Tehát én, én például annak idején a Skyrim-nek nem tudom, hány hétig tartott, mire nekiálltam, mert tudtam, hogy ha nekiállok, akkor vége. Akkor És évet. akkor így, így, így rá kell edződni, hogy, hogy most itt lesz valami, vagy nem tudom. tehát itt, yeah. Hát most mondjuk a warframe el vagyok így, úgyhogy nem tudom, mikor fog ambiézni. Ú, ne is mond, de a warframe -e is behúztál. Ja, <laughs> hát nekem ja. régebben is viszonylag tette, csak tényleg ez a hosszú távon unalmas volt, de most ezzel lehet, hogy az addétekkel is hoztak be olyan dolgokat, ami miatt már érdemes lesz föltenni. Erre erre, tényleg erre az MMO-s nyitott világra leszek kíváncsi, hogy ha azt, azt megcsinálják, akkor tényleg minden idők egyik legjobb free-to-play játéka lesz szerintem. Ja, Már még így is, így meg az a Meg a harcszerző az egész tetszett a játékba. Igen, igen. Hát az maradt a régi, tehát ez, a, ez az inkább mm. lövöldözős, de tudsz közelharca is, és ja, abszolút nem vagy elveszett, hogyha a karda még. Kicsit a látványvilága mert... ilyen elvontnak tűnik, vagy én nem tudom, a karakterek azok nagyon furán néznek ki. Hát azt szokni kell, igen. Szokni kell. Nem tudod eldönteni, hogy ez most valami szörny a Resident vagy... Ő később megmagyarázzák, tehát van olyan quest, ahol amit megcsinálsz, és akkor kiderül, hogy ez, ez hogyan van ez az De, egész dolog. A, ki a tervezője ezeknek az emberkéknek? <gül> ja, azt mindenképpen fogok játszani. Jó, van, és ti is játszhatok tényleg a Warframe-et, mert a Warframe az nagyon is. jó. Így van, meg nba is. Meg gigantikozzatok, meg, gigantikozzatok. meg az is, igen, ha megtaláltátok, akkor próbáljátok ki. Egy jó, Szinte ingyér. Minden, minden. Igen, hát ott is csak az időt kell beledopálni, de mint tudjuk az időt pénz, úgyhogy Tehát végül is akkor fizetünk. Veszik érte, a fitment játékok végül. a legdrágábbak. Igen, nem a sebünkből veszik ki a, a pénzt, hanem az életünkből. Így van. Ez, Hú, ez, ez nagyon, nagyon melankólikus volt, igen. Igen. Ezt majd kiírom egy ilyen képre, hogy rajta vagy, és akkor aláírom, hogy te mondtad. <laughs> ez, a, ez, a, ez a Michael cole <laughs> Így van. Okay. Ezekkel a bölcsességekkel szerintem zárhatjuk is a mostani adást. Végig a listánkon. volt tartalom is. Igen, legközel pedig már ezzel együtt. Egy Térünk van. vissza, ha minden jól megy. Ő is le, lehet, hogy föl kéne venni egyetve. Kivágom az előző adásokból a Csigezz Ja, és, és így ilyen random bevágod. És így, vagy valahova igen. Jó, ja, azt hittem, hogy az összesed, amit mindig hozzászól, amitről beszélt, és akkor így bevágod ja. így random így válaszoknak. <gül> Nos, <gül> jó, hát lusta vagyok vágni, úgyhogy ilyet mégse so fogok csinálni. De, de vicces lenne. na jó, van, köszönjük a figyelmet. sziasztok Sziasztok.